Sziasztok, ez itt a Clickplay 79. adása, én Neurotik vagyok, és mellettem... Michael, sziasztok. Itt tökre mellettem. Így van. Csak tökre lesz. vadi új fülessel, amit majd később még Igen, majd igen tényleg, ilyen ezeket a kezdeni, hogy és a, a, a sejmes hangú Michael. <hállás> <hállás> Az új technikával. Mi sokan mondták, hogy kicsit végszangzik meg ilyenek, de aztán rájöttem, hogy a mikrofont azt úgyse én hallom, úgyhogy leszarom. <gül> Egyébként most is kicsit olyan. Egyébként is vehetjük ezt a témát, ha már így ja, beszéljesz róla, aki akár aki most is. Van. Hát, ahogy sok minden nincsen róla elmondani, szóval ez a SteelSeries Sibéria 150-es kiadás, amiben azt tetszett nekem, hogy nem lopott. Nincsen... Nem, nem, nem, nem. Ja, és, nem. és nem is vonza hogy rohadt Nem, meg. nem, nem, a kiskösszögök, igen. De <gül> <gül> hát azt tetszett benne, hogy nem ilyen kihúzható mikrofonos, hanem így be van építve a fülesbe, és hogy ezért érzékenyebb is kicsivá. Biztos, hogy ez ilyen nem azért vízhangos, mert igaz, aki ki kéne húzni a mikrofont, hogy normál, nem, normálisan működjön. Nem, nem, nem, nem. Nem, ez, ez, ez ilyen. De mondjuk ez tetszik, mert így akármit csinálhatok így, mert régen mindig, hogyha ide lógott a számhoz, az idegesítő volt. Például, amikor ettem meg ilyenek, akkor lusta voltam mindig kihúzni, meg visszadugni, mert gondolom, azt se tesznek ki jót, hogyha a jacket állandóan eltávol, eltávolítjuk. Aztán gondoltam, akkor ezt beszerzem, hogy tetszett, meg hogy az ár. Ár se volt olyan vészes, meg egész jókat írtak róla, és akkor megjött. És amúgy tök kényelmes, tehát nagyon tetszik például a HyperX Cloud 2 volt ezelőtt, és az egy tömör fém jó formán. És ez ahhoz képest, ilyen oké, okay, hogy műanyag egy kicsit, hát de könnyebb gondolom, de Hát az olyan, mint a fejemese lenne. Aha. A fülpárnak teljesen leveszik a külső zajt, nem annyira, mint a HyperX-nél, azért behallom, de, de ha akarom, akkor ki tudom zárni. És ami durvább, azt nem tudom, hogy hogyan oldották meg, hogy ebbe jobbak a hangszórók, mint ott. Tehát konkrétan itt. Cségóban ha már spóroltak ki. a mikrofonon, tudod. Igen, ha már a mikrofonon spóroltak legyen már valami értelmes az egésznek. És cségóval próbáltam ki, hogy, hogy sokkal jobban hallani a, a lépéseket, akár messzebbről is. Tehát a HyperX-nél nem tudtam elkülöníteni a többi zajtó, meg a TS-től, uh -huh. meg az ilyenektől, itt viszont annyira hallom, hogy a hihetlen, és komolyan mondom, néha megijedek, mert annyira hangosan hallom, mintha mögöttem lenne közben meg ott van közöttünk még három fal. Tehát uh -huh. ezt egy kicsit meg kellett szotni az előző után. És ja, ez de... csít. Hát yeah, igen, sheet. igen, de ezt talán nem bannolják legalábbis, remélem. Hát hogy most meghallgatja a well, zép podcastet, szerintem a Gabe Newell az mindig hallott minket, szerintem biztos vagyok benne. Így van. A így így most lehet, hogy lából nincs Most rákeresem a nem vége. Vajag, bemondom pontosan a Steam akkor az azon az sétóját. Ja, hát igen, keresni. számokra minden pontosan, igen. meg a számomat, meg a személyét mindent. Na és ami még tetszett ebben amúgy, aminek semmi értelme nincs, hogy ez amúgy világít. Tehát tökéletes. Ja, mert még, még ellen felejtem, hogy az egyik hangszóron van egy, az egész felülete egy, egy gomb, ugye most lehet, hogy megütöttem, ez lehet, hogy behaladszod, bocsánat. Aha, egy picit. Igen, bocsánat. Hogy ott egy De nagy gomb De ez gomba... nem feature, hogy megütörésbe és Nem, ez nem, nem. Hát van egy értem. nagy gomb, amivel le tudod mutolni magad. Tehát nincsen a kábelen mindenféle hülyeség, hanem ott itt kattintasz egyet Pitjen, egyet, te is hallod, hogy lemutoltad magad, és akkor utána nem érzékeli a mikrofon. Aha. Illetve színeket lehet beállítani, ami világít. Ugye a Szériznek, ez a mániája, hogy 16 millió nem tudom mennyi szín. És ja, ami ez a fülesnél barommi fontos. Igen, amúgy nagyon fontos, mert még éjszaka se látom, de beállítottam illára, mert csak a Purple Power. De most nem ez a lényeg hanem hogy be lehet állítani olyat, hogy intelligensen figyelje a játékot. Én először azt hittem, hogy elromlott a Fülesen már a második nap, mert konkrétan arra keltem, hogy egy hatalmas húppanás és a macska leverte az asztalról. Uh -huh. És mondom, bassz, most miért világít ez zölden, meg pirosan villog, meg pirosan, meg narancsárga, meg ilyesmi. És aztán rájöttem, hogy mivel a cségóba be voltam lépve, ha száz a HP-m, akkor zöld, uh -huh. hogyha lőnek, akkor pirosan villog, ha közepes, akkor narancsárga, hogyha pedig meghaltam, akkor pirosan ég. <gül> ez mondjuk egész jó. Ami tök jobb pofa, tehát, hogyha mellettem mondjuk itt mászkál barátném, akkor nagyjából sejteni fog, hogy mikor fog réjcseleni. Az egyik lehet. Megyom, és akkor tudod hogy mondja, nem is nézi az izémonitortnak semmi, és már messziről mondja, látom, hogy megint meghaltál. Ja igen, vagy csukom be az ajtót, mert mindjárt jön a buli. Igen. Na de amúgy jókat tudok mondani, egyedül mondom, ez a mikrofonja olyan, hogy nem a legjobb, de ezt, ezt vártam is valamilyen szinten, mert hogy nincs ez a szám elé, meg nincs rajt, zajszűrő, meg ilyesmi. Néztem, hogy árban van megész, ilyen 15 ezer is már igen, igen, igen, igen. Úgyhogy tehát annyira nem is részes, mondom. Ja. de Az a baj, hogy a, nézegettem ezeket a Szibéria, volt régebben a V2, V1, V3, csak azokról sok rosszat hallottam, hogy eltört a füles, meg a mikrofonja eléggé szar volt. Meg itt a Szibéria szériában is van feljebb, tehát ugye 150, ugye 100-al azt hiszem az a legalapabb, ott szinte semmi nem nincs beleépítve, csak egy sima füles és akkor van 200-250-300, de hát ugye ahogy lépkedünk feljebb, az ugye kicsit drágább is. Meg azoknál például a mikrofonnál írták, hogy nagyon sokszor elromlik. Tehát, hogy például voltak olyan visszajelzések, hogy még meg sem jött, már meg, jött a füles, bedugták, és már nem működött a mikrofon. Van egy mikrofon, ami nem nagyon tudnak mit kezdeni. Igen, és ahogy észrevettem, ugye múltkor is beszéltük, hogy a Hyper, mindenkinek HyperX fülese van, mert amúgy egy tök jó füles, de nekem kétszer lett kontaktos a mikrofonja, ami kicsit fura, és Hogyha nézzünk streamereket, meg youtubereket, akkor mindenki mikrofon nélkül használja, mert, mert ugye van külön asztali mikrofon, és ezért gondolom lehet, hogy az övükének is a 80%-a lehet, hogy már eromó, csak nem veszélyé szemen is bedúgva. Ja. Na mindegy, úgyhogy azt a filmet is megtartottam, meg minden jó lett volna, hogyha garancia még ért volna valamit, mert akkor visszaküldöm, és akkor is megrendeltem volna ezt a tartaléknak, de hát mindegy. Van, egy, van az a szett, amivel a múltkodívatást vettük föl, meg van ez a szett, úgyhogy ebből tudok változhatni. Most már van minden. Csak egy normális asztali mikrofon kéne inkább. Azt nézegettem, csak az a baj, hogy azok többe kerülnek, mint a füles. Úgyhogy... Hát igen, igen. Nekem mondjuk egy viszonylag ilyen normális, a olcsó van ez az Auna. Nem tudom. Ja, megmondom. Én nézegettem, láttam 800 forintért, de hát azok nem voltak meggyőzőek. Ja, meg, meg volt a Trust, ami annak idején rendeltem tőlük Egeret is megbillentyizett, és mind a tönkre tönkrement három hónapon belül, úgyhogy ja. azt inkább hagyom a francba. Azt hiszem, ez az Auna mik 900-as, talán? Talán ez meg nekem is. Ez a top egy az árukeresőbe. Hm. Ilyen 23 ezer körül. Kb. egy év -e vettem én is onnan. Hát azt majd lehet, most az a, hogy ez a füles elvitte a születésnapi karácsonyi büdzsémet, uh -huh. úgyhogy azt majd lehet, hogy jövőre akkor beújítok egy olyat, és akkor mondjuk visszaállokni a HyperX-re. Vagy, vagy akár ezt meghagyom, és akkor a mikrofonját ennek letiltom, és akkor azt használom. Nagyon kábé, Ez egy jó ötlet. Na jó, mindegy, addig én el vagyok, megmondom, nem én hallgatom a mikrofonját, úgyhogy a hallgatóknak előre is bocsílj, de úgy nem érdekel. <laughs> ja, ja, igen. Ez egy podcast, kit érdekel, hogy igen, milyen így, minőségben így. megy ki. <gül> a kép az még mindig jó, mint a múlt héten is jó volt. Így van, az Full HD 4K. Az full Minden. HD 4K nem létezik. Ugyanúgy. Jó, a fület kivégeztük. Úgyhogy egy hírpipa. Ki is húzom a papíromról, amit kinyomtattam. Jó, nem nyomtattam. <gül> Ú, tényleg nyomtatás. Ha már így szóba kerül. Ezt hittem a Tegnap nyomtattam. Kinyomtattam a Keep Talking and Nobody X Nevő játéknak a kis könyvecskét, és hát ja, ezt annyit a nyomtatóval. Kell. Mert? Szerintem, hát egy elég régi nyomtatóval, csodálom, még működik. Mutka De nem Pest. Matrix, vagy ilyesmi. Nem, nem ilyen tinta-sugaras. És uh, múltko voltam, aztán vettem hozzá tintapatron, mert hogy hát üzleti ügyekkel is néha jó hogyha ki tudok nyomtatni valamit, hogy akkor legyen már. És uh, érdekes módon még működik. Viszont olyan dolgokat csinál, hogy ez hihetetlen. Tehát valamikor fogja az összes papírt, ami bele van téve, átdarálja, és kiírja, hogy Bosd, de elfogyott. <gül> ez nem tudom, <gül> elfáradt, elegem a nyomtatásból, és inkább áthúzza az egészet, és azt mondja, azt hazudja nekem, hogy nincs papír. No, jó, vagy csak kiírja, hogy izé, begyűrödött a papír, de bucsém, olyan nincsen. Vagy csak így simán a lapokat, nem nyomtat semmit, bár ez hogy a windows a sara, mondja, olyan amit kétszer nyomtatott ki. Szóval te Windows-nál is, amit elcseszettek, vagy nem tudom? Vagy lehet, hogy tudta, hogy abból neked két másolat kell, úgyhogy inkább kétszer kinyomtotta, biztosan hát biztos, nem kellett volna. Nem kellett volna. kalandos volt az a tegnapi nyomtatás. De végül sikerült, hogy megvan a, a teljes hatástalanítási kézikönyv. Az muszáj is kinyomtatni, mert különben csalás az egész. Mert? Hát, mert, hogyha lebozózz ez a játékot, és úgy rákeresel, és úgy, hogy te játszol egyedül, és. Egyedül ezt nem lehet? Mert nem ez milyen játék? Hát de, de hát lehet. lehet. Hát le, leállítod, és akkor utána a shift-tab, és akkor utána kerősgélsz. Hát az Te Úgy lesz, nem hogy egyedül, igen, valójában nem lehet, de hogyha csalni akarsz, akkor, akkor egyedül játszod, érted. Hát én nem akarok csalni. Meg ez így úgy vicces, hogy valaki mondogatja neked az instrukciókat, hogy Mit kell csinálni? Ez meg az a mi van akkor, hogyha, ha már annyit játszol vele, mondjuk az több ezer óra után jön, szerintem, hogy már kívülről fújja az egészet. Ja, igen, az mondjuk lehet. És akkor már magattól meg tudod oldani? Igen, igen, megnézzük. hogy mi az utolsó korak villog, meg ilyesmik, és akkor utána. Jó, még annak nagyon szar lehet, akinek fotografikus memóriája van. <gül> Tehát ő, ő biztos nem <gül> játszik ilyet, nagyon. De eztre számítva, szerintem nem, nem, nem lehet rossz. Megpróbáljuk gugomékkal. Valami hétvégén remélem már elugranak aztán. Csapunk egy VR gaming napot. Ja, azt nézegettem, az jó is játék. Meg ugye el lehet vele hülyéskedni. Gondolkodtam én is, hogy megveszem, mert múltkor eléggé le volt árazva. Ugye azt most szemem, van, azt van most te van árazva. Ja, ja, még mindig le van? Elvileg még van, most a hétvégén. Valami ja. 70%-kal, vagy valami ilyesmi? Aha, hát ilyen kb. 4,5 euró körül van az ár. Ja, igen, igen. Aztán gondolkodtam, hogy lehet, hogy be kellene húzni. De például igen. még gondolkodok rajta. Biztos, hogy jól írtam el a címét, meg <gül> De legalább itt van ez is. Ja, de sajnos még nem tudok róla nagyon érdemben nyilatkozni, mert még nem játszottam vele. Hát de majd most akkor. akkor a, ha viáld az ezt olyan, ezt a család. gyűjtögetni kell hozzá a játékokat. Aztán majd, hogyha olyan van, akkor lehet tóni. Így van. Megnéztem még egy másik játékot. Annak meg nem mondom a címét. De mindjárt nézek. Ennek a címe, mindjárt mondom, Mass Exodus, az a címe a játéknak. És ott, ahogy kivettem a videókból, van olyasmi a lényeg, hogy ezt lehet játszani úgy, hogy az egyik csávó vr tolja, és akár egy gépen is lehet játszani úgy többen, hogy a többiek megnézik a monitort, és ott irányítanak ilyen karaktereket. És ha jól láttam, a lényeg az, hogy a monitoron lévő karakterek azokat ugye irányítják a többi játékos, és azoknak el kell jutniuk valahova egy ilyen, hát ilyen kisebb tömegszimulátorba, vagy én nem tudom. Tehát hogy így rohangálnak ott emberek, és a nagyobb csókának, meg az a feladata, hogy megtalálja ezeket, és elkapja. És kivégez le. Úgyhogy ő egy ilyen hatalmas óriás, aki látja a területet, tudod. És így hát le, le, le lehet tud nyúlni. Mert ő a területet látja nem a monitort VR-ban. Ja, ja, Ő nem ja, tudja, jelenti. hogy ki, kiről van szó, akit el kell kapni. És így nagyjából ez, ez a lényege. A Steam-en meg is lehet venni a játékot úgy, hogy VR plusz PC verzió, meg csak sima PC verziót, ha neked nincs VR, de akarsz valami VR-os haverra játszani. De ezt most ezt kép, vagyos, miért ezt mondják úgy egybe, vagy olyasmiért így választod? Ezt most nem teljesen értem. Tehát, ha megveszed, akkor. akkor hát, ha akkor hát változat van. De nem. Ha megveszed a VR-os verziót, abban benne van a sima PC-s verzió, de ha neked nincs vr de szeretnél játszani egy olyan ismerősöddel, akinek meg van, akkor neked elég a PC-s verzió, és akkor neked nincs hozzá a VR os És az olcsóbb nyilván. Tehát ja, a, értem. ilyen. Valami 3,5 és dollár, vagy 3,5 és euró környékén van az a verzió, amiben nincsen a VR-os cucc. És hét ja, fél, meg a VR-al együtt hét és fél meg az a 300 dollár, ami a VR. <gül> <gül> kicsit több. <gül> a vagy kicsit több. <gül> Jó van. Hát jól, vannak ilyen érdekes érdekességek. Ez, ezen is még filózok, mert ez is akciós. Csak hát ugye ez online játék, VR játék, amit így fiszletős. mert ingyenes VR játékokat azt, azt lehet tolni ott vannak azért playerek, de egy fizetősnél ott azért úgy kell összeválogatni az embereket, hogy hát amúgy amú, legyen amú most sem, még sok VR játékos úgy általában sem. Hát, hát még hogyha még pluszba fizetős a játék, akkor, még, még Anak, akkor meg még úgyse gondol. Na tök jó, hogy lenémítottam a Steamet, és még mindig belehallatszott. ott. Reméljük ez majd az adásban is. Remek, remek, remek ez a setup. Na jó van, akkor menjünk tovább Na, szerintem a vr ha, ha már ingyenes játékoknál is tartottunk, meg online-ról, akkor ugye múltkor beszéltünk mi a Fortnite-nak a Battle Royale módjáról, és most te ide fölírtad, hogy, hogy, hogy ez, ez elvileg ingyenes teljesen. teljesen. Tehát, hogy, hogy már lehet. mostantól. Igen. Esküszöm, ezt fel is teszem, aztán megnézik. Tehát, hogy nem is kell előrendelőnek lenni, meg semmi, annyi, hogy ezt az Epic Games-es kell letölteni, és utána le lehet ezt a részt, és ugye a játék többi része is ingyenes lesz, majd egy év múlva, hogy mikor van a megjelenés, nem tudom pontosan. És mondjuk a hír kapcsán a PUBG-nak a készítője nyilatkozott, hogy hát ez annyira nem jó, de hát most egy most boldog-boldog. Mi hogy nem, nem jó? Hát hányát? Tehát ők is, ha úgy veszik, akkor oké, hogy a h 1 z fejlesztőként, nél ő segítkezett fejlesztőként, vagy nem, tudom, vagy, vagy nem tudom, hogy ő ott mi csinált, de ugye ő onnan jött el, és csinált saját játékot, tehát ez így oké, hogy a full játék mechanikát így lenyújják konkrétan már minden játékból, és csinálnak egy másikat. De azt nem is tudom, hogy egyáltalán le lehet így védeni. Vagy tudom, de mondjuk itt most az, a, az inkább a probléma, hogy ö, ugye a PUBG az az Unreal Engine 4-et licenszerte, és ezért folyamatosan az Epic-kel kellett konzultálni. És most meg az Epic csinált egy <gül> PUBG-t. <Tehát>, <gül> <gül> hát igen, igen. De jó, még de. ez benne van, a... Szerintem ez attól független, is lett volna, és már mindjárt megyünk tovább egy másik hír, hír kapcsán, hogy most, most ez a battle meg ez a túlélés dolog, ez akkora divat, és mindenki ezt csinálja. A, amint lehet, amilyen játékban belefér, az bele is teszik. Úgyhogy ez nagyon nagy őrület most. Ja, én már rage róla egy párszor, szerintem itt is, hogy. is hogy pont a Ubisoft nem tudja megcsinálni ezt a Wildlands-be. Egy a játékban, de a... tökre illene. Teljesen. Tehát ott minden megvan. Tehát így írtam is majd egy hozzászólásba, hogy kicsit opcién hozzászólás lesz ez, de mindegy. Ez Igy, igyekszem úgy idézni, hogy leírtam, hogy ez olyan, mintha odaadnál egy kretin gyereknek egy hiper super technik legót, amiből bármit lehet tök jól építeni, és ő mindenből péniszt épít. <gül> tehát csak ugyanezt csináljuk Ubisoft a játékaival, olyan elemekkel van tele a, a violence is, hogy tehát az időjárás változás tök jó benne, a fegyvereket tök jó lehet benne alakítgatni, meg, meg úgy járműek is, hát mondjuk a helikopter, meg a repülő az nem a legjobb, de mondjuk autózni azt mondjuk el lehet benne, úgy szó, -szó meg van, van benne mindenféle jármű, és ugye meg az ott, a, ott az hatalmas terület, amit be lehetne járni. Tehát minden meg van benne, és ők csinálnak belőle egy dögunalmas semmit. Igen. De az a baj, hogy ez a Battle Royale szerintem már a division -be is beleillett volna. Igen, abba is. De mondjuk abban van is egy ilyen túlélő cucca, amit múltkor hát jó, is. csak az mégse ez a, ez a több embert ledobnak, és akkor a végső Aha. csak egy maradhat, hanem ugye ott ki kell menekülni, és túl kell élni. Igen, meg igen, ilyenek. igen. Egyébként annó csinálta a Ubisoft egy ilyen kérdőívet, körbeküldött, ahol az egyik kérdés ez volt, hogy akartak-e ilyen és hát nyilván elég sokan kifipálhatták, hogy ja, akarunk. Na, vagy lehet, hogy a konkurencia tán, is, is megvett a jár, meg. vagy izé kitöltette ezt a kérdőgébetek, meg azt mondták, hogy dehogy is, ne ideges is. Ember... Már fejlesztették a PUBG-t. Hát csomó emberek szóltak, hogy mi fejlesztünk egy ilyen játékot, itt menjétek majd, de szavazzátok azt, hogy soha nem akarunk kijelni, semmilyen ja. hát Nem tudom, Mondjuk, amit a Ubisoft csinál a Division-nel, meg amit csinált a Rainbow Six siege abból talán lehet bizakodni, hogy idővel a Wildlands is egy jó játék lesz, mert azért ezeket egész jó kipukkik. Szerintem nem. Az a baj, hogy te minden héten felhozod a Wildlands-et, és én nekem akkor jut hogy ez a játék még van. Tehát, hogy én amúgy nekem is, is csak nem. akkor jut eszem, amikor mert akkor felhozom. Te az egész. egész. Te abszolút hidegen, ha vagy jó. az egész. Hát most még. Meg egyébként hát most azért jött előbe, most zajlik éppen a PvP beta, amiből, hát én nem raktam fel, mert le kell mert tölteni hozzá a játékot. Ekte, mert ugye ez ilyen én teszt fut, meg tesztverzió. Úgyhogy én nem csinálok annak helyet, hogy egy ilyen bugós szar éppen, a gépen, de streameket nézegettem, <gül> nézegettem belőle, és hát nem váltja meg a világot. Tehát ilyen... Tehát most az unalmas ilyen... játék az nem kóp, hanem pvp. Bár mondjuk Igen. jó, most ezt most megkövezem magam, mert a játéknak az egyetlen értelmi része az, amikor kóp a, a haverokkal tolod, mert akkor legalább van valami kihívás, meg úgy, meg úgy élvezni ezt az egészet, hogy összedolgoztok, mert tök ja, meg tudott egyedül. Én az egész. Én úgy to Hát Hát nem mondom azt, hogy ismerősök, mert kb. <gül> akkor vettem föl őket, amikor elkezdtünk így játszani, és azóta is nagyon játszottunk. Ez érdekes szövődnek. De még így is. Így igen, igen, de még így is tök jó szórakoztató volt, hogy így elölkörködtünk benne. Az a durva, hogy én ezzel a játékkal nem játszottam, de hogy néztem róla a streameket, meg videókat, én öt perc után mutattam az egészet. Hát igen. És a, és a játék, játék, az nem, nem egy, egy nagy terület, Meg hogy hatalmas, meg minden, de hogyha minden négyzetcentiméterin ugyanazt kell csinálod, mint a szomszédba, akkor az egy idő után roll most lesz. Hát az. Na jó, van. Na, de a Ubisoftot most nem írtuk föl témának, hogy elkészüljük majd jövőéten. Úgyhogy jó. Megjünk tovább szerintem. Hát, fogjuk őket mindig. Ezért valami. Na, de akkor a Battle Royale vonalon mozogva, itt van egy teljesen új MMO-szerű valami ami Project X névre hallgat, és azben a legnagyobb duronás, hogy 400 fős Battle Royale lesz benne, ami amúgy, nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, tehát hogy, hogy a PUBG jobb lenne, hogyha mondjuk 200-an lennének, és nem 100-an. Hát az adtuk, mekkora pályán? Azt hiszem, hogy 12 x 12 kilométeres dologról van szó. A PUBG-t nem is tudom mekkora. Az mondjuk elég nagy már. 12 négyzetkilométer. Mondjuk ez, ez még kicsit ilyen kamunak is hangozhat ez az egész, vagy, hogy itt a hírbe leírják, hogy egy a hasonló rendszert szeretnének kipróbálni, mint a Crackdown 3-ba, vagyis, hogy félig szerverről fut, félig, nem? Szóval itt jó, lehet, hogy lesznek laggok, meg ilyen problémák, ja. szóval ki tudja. Isten, hogy gondolják ezt? És majd ahogy mérnek a játékosok, úgy a két így összerakja őket pvp-be peer pirtupir, izéve, oh, ó, de jó ég. Fogalmam nincsen, de lehet, hogy akinek a legjobb az internet az nyer. Én körülbelül. Most még egy erről elő játékról nem sok minden van. Van három kép, ami így konkrétan egy ilyen renderelt valami, amik mondjuk jól néznek ki, de ebből nem lehet következtetni, hogy ez mi. Ja persze, hát ezt akárki festhette. Vagy le, vagy, sőt, ahogy nézem, szerintem ez a Skyrim-ból lett kivéve. Na mindegy. Mondjuk az autós az nem, de a többi az igen. <gül> és manapság már minden a Skyrimhoz hoz kötődik. Ja. Több Tök hogy ez a játék még a kanyarban sincs, de már, már, ú, srácok. Igen, még... és ezért is írtam föl, mert hogy Csadó, nem szinten... ki, hogy akkor elővételben vegyétek már meg. Mi ez a játék? Még semmi, csak tudod Battle majd az lesz. Mert amúgy szerintem ez a játék, ebben nem lett volna benne eredetileg ez. Tehát, hát hogy itt le tudom. is írják hogy ez egy MMO valami hogy több ezeren játszhatnak együtt, meg ilyenek. Tehát ez a battyrolás dolog szerintem csak pár hónapja lehetett így kitalálva valakit, hogy tegyük már bele, mert ez akkor a nagy cúsz, de akkor ne 100 fő, mert az olyan gáz, meg unalmas, legyen 400, az aztán nagyon durva. Azaz. Bubéter, ez, is, ez is TPS lesz, vagy marad ez az MMOS? Na azt meg A választós célzás nem Ez utóbbi van, nem lesz túl szórakoztató. Hú, a poly lenne, ilyen woff-szerű, ilyen meggetelős 400 fős bálér, hogy ilyen stratégia. Hát azonnal le is húzhatják a WC-t, ha hát jó, meglátjuk, hogy lesz ebből. Én nem jósolok neki túl nagy jövőt. Szerintem meg se fog jelenni amúgy. Hát lehet. Vagy megjelenik kickstarter nem tudod, vagy mint a Daisy, tudod, hogy megerebíjéznek egy csomó pénzt, és akkor, ó, még készül, még készül. Az Így unokáit, van. ha gémerek lesznek, akkor majd tudnak vele játszani, de köszönjük hogy neki. <gül> <gül> Na, szóval erről nem is nagyon tudunk többet szerintem. Így van, mondani. A képek mondjuk szépek. Ahogy a következőről sem nagyon. De pedig? mondjuk nem vagyunk filmes podcast, de gondoltam bedobjuk nem. ide a Tomb Raidernek nek az előzetesét, amit amúgy én megnéztem. És mindenki rinyált, hogy a, ugye új csaj lett a Tomb Raider az Alicia Vikander, aki oscar is kapott annak idején. És hogy nincsen nagy melle, meg anyám kínja, meg ilyen hülyeségek, de... De ez bele is akad a fákba, meg minden Igen, hát ez undorító, ez tehát borzalmas. Úgyhogy... De megnéztem ezt az előzetest, és amúgy tök jól néz ki, szerintem. Egész jó pofának tűnik, és egy az egybe visszajött a, a 2013-as Tom Raider reboot, vagy a 14-es, 15-ös, nem tudom, a hangulata, meg a környezet, meg minden. szinte, még lehet, hogy a sztori is ugyanaz lesz. És, és szerintem ez lehet, hogy egy jó film lesz végre a játékokból. Aha. Én egyébként egy ilyen, nekem egy ilyen úgy hát Nem nem hat meg gondolom a csaj a filmbe, de úgy mit tudom, hogy beesett valami vízesésbe, vagy valahova. És ugye Tom Brady, rengeteg ilyen izé, nagyon durva halál van a, a, izének, a Lara Croftnak. Hát és az az nekem az ott, ott az jutott az eszembe, hogy Jó nyilván itt a filmben nem hal, meg és be egy előző mentést. Ja, mondjuk a spoiler, ne, ez kis légy, lenne Ez kicsit Assassin's Creed-es lenne. Abban pedig a filmbe beletették volna, de azt nem is láttam, hogy nem tudom milyen az a film. Hú, még én sem. Meg Lehet, hogy ez így is marad egy darabig. Na mindegy, úgyhogy ez egész jónak. É, jó, jó film megtéli. Vagyük a régebbi Lara se voltak, és a Tomb se voltak rosszak a Angelina Jolie-val. Mert az, az nagyon eltolódott az akció akciófelel. Nagy sztori nem volt csak, kb, mint az Indiana Jones filmeknek, hogy van valami cucc, amit tökre meg kell szerezni, és akkor jön a csúnya bácsi, aki szintén meg akarja szerezni, és majd valaki elárul minket, de mi meg majd jó megszerezzük helyette cucc. És így ennyi. ennyi a ez, az, ez az összes Indiana jones és egydigi Tom Raider film valaha én nekem uh -huh. nem tudom, az a Tom Raider, az hogy sose tetszett annyira. Tehát az Angela Jolie, mint Lara Croft, az tök jó volt szerintem, hasonlított is rá meg minden de az egész film olyan kicsit hülyének nézte a nézőt, főleg akkor, hogyha játszottak akár egy percet is a játékkal. És én nekem mindig az maradt bennem, hogy a, a Nemzet aranya, ami a Nicolas cage film, az inkább volt nekem Tom Raider mint a Tom Raider film. Nem tudom miért, főleg a kettő. Tehát a kettő szerintem borzalmas a Tom Raider-ben, az annak ide, a régibe. Abba volt kettő? Igen. <gül> jó, jó, na, igaz hát volt. Igen. Az oszal, hát de ugyanaz a a... storia, mint az egynek nyilván, csak... Hát csak most tudom, más tehát nem Nem azért kellett megtalálni a bigyót az izénél, és így ennyi. Így van, így van. Hát, van. Ők ezek jó, hát a történetek nincsenek nagyon túl bonyolítva. Kicsit ilyen Da Vinci kódos, csak több akcióval. Ja, egyébként, amikor mondtad, hogy nem vagyunk filmes podcastot, majdnem beleszóltam bele így közben, hogy de azért az Alien covenant szívesen szírnám bármikor, arra bármikor kész vagyok, álmomba föl, fölkeltenek, így, így megállás nélkül tudnám megnézni azt a szart. Én meg úgy vagyok vele ezzel a covenant hogy múltkor letöltöttem. Kivetted a tékát. Kivettem a tékából, ha? igen, bocsánat. Visszahitted már? Előttekerted el kazettel? Igen, igen, már már vissza is töltöttem, akarom mondani. Na nem, de szó szóval az a lényeg, hogy beszereztem, és hogy meg akartam nézni, és akkor már unatkoztam, meg kikerültek YouTube-ra ilyenek, hogy a Kill Count, az ugye megmutatják, hogy kik haltak meg, meg hogyan, meg már hallgattam róla egy spoileres podcast podcastet is, megnéztem azt is, veled is megbeszéltük, konkrétan veled úgy beszéltünk, mint hogyha én megnéztem volna a filmet. Nagyjából... De már többet tudtál róla, mint... Igen, úgyhogy aztán inkább fogtam is letöröltem szóval. a francba, tehát meg sem nézted. Ja, se nézted. Hát a, a halálokat láttam, úgyis egy ilyen hmm. filmben az az igazán fontos, hogyha amúgy a film maga szar. Úgyhogy igen, igen, Meg én mondom, én jó, ez nem spoileres, meg semmi. Én nagyon csalódott vagyok azért, mert nem a Prometeus vonalat folytatták, illetve a, ahogy folytatták, az, az szerintem borzalmas. Tehát ezt, ezt máshogy kellett volna elvinni, szerintem. Hát igen. Na, a marketingesek, tudod, volt egy piackutatás, kijött hogy annyira nem tetszett az embereknek. Megnézték, hogy miből szeretnének, akkor rakjunk bele még kettőt, még bele két robotot, és akkor kész. Ennyi talerakták egy agyhalott legénységgel. Úgyhogy inkább mindenki nézze meg helyette az élet. Vagy eredeti címén Life című filmet. Igen. Az egy az az jó még, film. Az még jó is. Új és abban milyen halálok vannak te. Tehát néztem ja. az Alien filmbe, hogy milyen halálok voltak, és így oké, okay, például az a túsorós jelenet az nem volt rossz. De az is csak ez a nem volt rossz. Tehát az életből kapásból tudok mutat, mondani két vagy három olyan halát, ami durvább, mint ott az összes. És nekem azt, azt tetszett az életben, hogy ott az emberek logikusan döntöttek, tehát ott voltak protokollok egyes helyzetekre, itt meg így, jaj, visszük a sok izét, telepest, á, nézd, most egy bolygó, hát már le oda, <tosz> <tosz> <tosz> most már majdnem spoiler volt. Hát de jó, ez az első 10 perc körülbelül, és az összes ilyen film így kezdődik, hogy amúgy letérjünk. Persz, kockáztatunk, persze, kockáztatunk mindent. Érted. Itt ez a sok, sok hülyeik lefogyasztotta magát, rábízta erre a halom idiótára, akik folyamatosan halálvágyjal rendelkeznek, rohangálnak mindenhol, és meg akarják magukat öletni. Tényleg, amúgy így még tudva belegondolni, hogy mennyi élet, és mi volt rájuk bízva, és Igen. ennek a tudatában. Annyira cselöltnek, idióták. Hogy ennek sem értelme. Jó, de. Kagyarodjunk vissza a játékokhoz. És így van, esetleg, esetleg kívánságra csinálunk egy Miért volt szar az Érian Ez podcastet. Ezt, ezt tényleg, ezt és te hogy csinálunk egy is, hogy mi volt benne a jó. Az nem, az nagyon rövid lenne. Inkább hozzáválljuk extrának a, a, a, a, ez a Miért volt szar videó. Hogy Miért volt szar <gül> podcasthez, szerintem. Na jó van, de akkor hagyjuk a filmeket. Na, még egy ilyen hír. Aztán utána jöhet az Ömlengés. Hogy ő, most jelent meg hogy az Indigála csinált játékot, ez a Die Yang, ami túlélős dolog, hogy egy csarjal kell futkozni egy szigeten, ahol mindenki meg akar ölni. És ugye mostanában egyetőbb olyan hír van, hogy a De volt szokták beletenni a játékokba a ellen, meg ilyenek. És itt a fejlesztők gondoltak egyet, és a francba a kiadták a játéknak a DRM-mentes változatát hót ingyen végéig, amit bárki letölthet, és hogyha mondjuk valakinek megtetszett, akkor az megveheti az eredeti verziót, ami ugye folyamatosan frissül, mert ugye a drm és az szerintem nem. Jó. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog, de ez jó. ez molyan olyan, mint egy beta, vagy egy nagyobb temet, hát. körülbelül. Hát, fel tudja. Igaz, az, ami az, az, robbant ki, mert már a Karoz verzió így is nagyon elterjedt. Igen. Tehát, hogy már bukni nem tudtak vele ezzel nagyobbat. És azt mondták, hogy jó, akkor itt van az indie és ha belegondolsz, ez egész érdekes üzletpolitika. Tehát, hogyha a játék azt mondjuk tök jó, és később tesznek vele olyan update-eket, ami miatt azt mondod, hogy neked az játék tetszik, és szeretnéd ezeket is benne, kifizeted, érted a pénzt, az, az úgy akár még működhet is, mint, mint ilyen, ilyen üzletpolitika. Igen. Jó ráadásul ki tudod próbálni, meg tudod nézni hogy FUTE a gépen, hogy tetszik-e maga a játék, hogy mennyi bák van benne, hol tartanak a fejlesztése, de közben mégsem fizetél egy fittinget sem, de idézőjelesen nem is loptad meg a készítőket. Jó, mondjuk az csalóka, hogy hogy fut a gépeden, mert ugye a korábbi verziók azok mindig optimalizálhatatlanok. Ja, jó, hát persze, persze hogy mondjuk egy kiadáshoz közeli, vagy mondjuk a fejlesztők majd lenyilatkozzák, hogy ez már nagyjából a végleges grafika, a végleges optimalizációval, akkor már úgy lehet sejteni, hogy ez, ez jó -e neked, vagy nem. De egy kigodomítasat öltötted le. Nem nézted meg. Nem, nem, nem. Nem néztem meg. Nem tudom, én ezeket a túlélős dolgokat, én ezeket kicsit óckodom. Én videót láttam korábban róla. Nem olyan rossz, egynek elmegy, de... Én előzetes teszteket olvastam róla, és ott is írták, hogy amúgy nem rossz, de még látszik, hogy még nagyon az elején vannak az, Igen, az egész fejlesztésnek. Tehát, hogy tartalom az még kell bele. De a grafika az egész pofás meg úgy elég sok minden lehetőséged is van, tehát kraftolgathatsz ide oda a ami a szokásos ugye az Kicsit ilyen a story az, az ilyen Far Cry-os, csak itt egy csajjal kell mászkálni. És itt nem az volt, hogy az 10 perc úgy. után Terminátor lesz belőle, hogy megmesd a haverjaidat, hanem hát, így bizony, Végig életképtelen, <laughs> mondjuk úgy. Igen. <laughs> és mikor meghalt. egy szöcske, <hah> és kiterül. <laughs> Mután szöcske. <laughs> nem tudom, kicsit ilyen horror-emekkel is, mint hooperálna. Vagy nem tudom, mi azért eléggé dark jelenetek vannak. Kifordított belül emberek, meg ketté vágott hullák, meg ilyen. Hát a mai világban túlős játék horror nélkül nem is létezhet szerintem. Ja. Yeah. Nem, igen, de még ez poé lenne, hogyha mindenki bevezetné, hogy amelyik játékot feltöltik, hogy ilyesmihez kiadnák egy korábbi verziót ingyen, mondjuk megjelenne Ó, így, a... akkor nem lenne az tímem, mit megvenni. Körülbelül. körülbelül. Tehát így meg, megjelenne a Red Dead Redemption, meg a GTA 5, meg ilyenek. Viszont ha belegondolsz, hogy milyen állapotban jönnek ki néha a játékok, hát na, a no Ha a nem, Ha azokat nem updálnák, azokat nem akkor játszatlan fos lenne az egész. Hát, Ilyen, az Amperz jóval játszanál. Most pont hülyeségből mondtam a No Sky, de pont annál van egy olyan, hogyha most választanod kellene a mostani változat, meg a megjelenés utáni változat, hogy egyik se jó igazán, de ahhoz képest, ami akkor volt, amikor megjelent, ég és föld. Így van. Úgyhogy azért nem biztos, hogy jó dolog lemondani az Updatekről azért, hogy ingyen lesz egy, -egy játékot. Igen, igen. És ugye a Kalóz sem frissül. Így van. Úgyhogy hát, az, is, az is bukó. Mindenki szépen... Én úgy vele, hogyha ha meg akarok venni egy játékot, de rohadrága, vagy ilyesmi, akkor inkább kivárok két, három, Na, négy olyan. évet, nem nézek róla a végigjátszást, egy akcióba behúzom, és mm -hmm. akkor, mint például a dishonored a, a Neo, vagy nem, ja. hogy majd Vaj. kijátsza, vagy nem. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ja. <laughs> <laughs> Ennyi. Ennyit szeretnék róla beszélni. <laughs> vagy most megemlítsem, hogy hogy szereztem egy... Hát megemlített, meg is az Bezziót. is akció, hogyha úgy veszed. Hát, akció, igen. Meg nem mondok oldalt, mert ugye vannak ezek a szürke, szürke boltok, mint a, amit a sűrűn szoktak színi, meg, meg mások is. Ez most nem onnan van, ez egy teljesen másról. Na most ezt teljesen elvittem az erdőbe, azt, aki ezt most hallgatja. Szóval hmm. vettem valahol egy mindegy, valamit. A lényeg az, hogy fizettem. Ez nem fekete, mint mondjuk. <laughs> igen. Tehát ez nem lopottak. Igen. Általában, mint mondjuk egy másik oldalon. Igen. Tehát nem, nem az, hogy a Ricardo oldalon egy hozzá, és akkor itt van egy, egy játék, tessék, vedd meg. <gül> ez nem, nem az hanem egy ilyen hivatalos bolt nál volt egy ilyen hát sűrűn szokott lenni ilyen hogy hát fizessél valamiért ami nem tudod hogy mi, aztán majd megkapod én zságbomocska jevő a balding lenni ilyen random Igen. kulcsok meg ilyen. ott mondjuk annyira nem ott, ott, ott is, lenni. is lenni mindezt szóval az ilyen kulcs árusító helyeken szokott lenni de most nem árulok el nagy titkot hogy itt legtöbbször azt csinálják hogy a fél felvásárolt hócar bandülöket, dobálják így szét, tehát mit tudom én, egy-két egy eurós bandült fognak fognak szétrakják, és akkor tessék, ezeket a játékokat nyerheted meg, de örülsz, mert nem fizette érte csak mit tudom én, egy eurót, csak be aki ezt így megcsinálta, az meg keres rajta mondjuk tíz, tíz ilyen játékon mit tudom, 5 eurót. Ja. Meg, meg játéken, az ilyen ingyen játékokat azt? szokták beletenni, ami időlegesen Ingen, ingyenes, igen. és be Hát Mondjuk az, azért az már ritkább Hát, az az van, azt már ők is érzik, pofályos. hogy azért az nagyon pofátlanság. Szóval én nem vártam egy ilyen nagy játékot ettől, viszont sikerült a dishonored a most legutóbb megjelent. Ez a különálló DLC-je a kettőnek. Igen, a igen, tehát nem, nem számozott folytatás, meg nem is igazából teljes értékű folytatás, cserébe viszont ilyen 30 eurós árcímkével futó Earth Death of the Outsider nevű Nevű játékot, amit egy csomóan dicsérnek. Tehát még rá is, nem is szar játék, nemrég jelent meg 15-én, és így nem tudom, fél euróért, vagy mennyire vettem, egy euró. vagy egy euró körül lehetett. Hát amennyire bölgettél, vagy a. Hát ilyen ilyen három szerszor, kulcsot, Igen, nem? igen, igen. Úgyhogy mondom, akkor ez így most jó lesz, úgyhogy majd lehet, hogy játszok végre egy 15 játékkal, bár lehet, hogy az egytől kéne kezdeni. Nem, szerintem igen. Aztán a kettővel folytatni, úgyhogy. Végül akkor ebből lesz, hogy nem tudom. Jó, mondjuk az egy az már aranylag olcsó. A, az a igazából kertű, az nekem meg is van, csak én elég érdekes DRM-es DRM verzió van meg, mert én ezt talán Amazonon -on vettem, annól volt valami akció, és meg is tudtam venni, nem volt gáz, bár ott is ilyen tükrözések vannak néha, hogy megkérdezik, hogy hol laksz és akkor hát valahol. Hát Amerikában és, általában mondjuk, mondjuk. igen. Vagy <gül> nem is tudom, hogy melyik ilyen oldalon vettem, és itt olyan verziót adott, amiben nincsen a magyar nyelv, úgyhogy tök elmentek a tőlem. Én szerettem volna ezt magyarul olvasgatni. Úgyhogy végül abból nem lett semmi. A kettőt meg előle kihagytam, de majd nem tudom, lehet, hogy bepótolom őket. Van a kísértés, hogy ezzel kéne kezdeni, Ö, de állítólag eléggé kapcsolódik. Más a főszereplő, szereplő, fő meg ilyenek, de amúgy... Igen, de vannak a utalások a úgyhogy. De amúgy ezt még, én még el nem felejtem, amikor ezt Facebookon írtad, hogy van ez a dolog, és te ezt húztad ki, akkor írni akartam, hogy jobb lenne, hogyha a csúcson hagynád abba. De nem <gül> és írtam. írtam, hogy dobtam be még egyet, na ott egy fos ki. <gül> igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy ne erről vegyetek példát, tehát ez igen. egy akkora lutri, hogy még egy kis késítás igen, igen. a cségóba, szóval tehát ez, ez nem ilyen, hogy ez így működik. Hát ez, igen, tehát ezek a dolgok csak úgy működhetnek, hogyha lehúzósak. Igen. Na igen. nekem most mákon volt, néha van ilyen. Lehet, hogy az utóbbi időben sokan dobáltak be pénzt, szarjátékot kapva, és ezért most neked Igen. dobott valami jó. Így van. Mert általában ez így szokott működni, mint a, mint a félkarul rabló körülbelül. Így van, így van. De olyan olcsó volt, hogy még egyet, hogy azért csak... Hogy, hogy bukjál is. is valami. De még így se <gül> rajta. <gül> ki jött, úgy. Hát kijött volna valami durvá. <gül> jó megint, és akkor így. Az egyébként nagyon rossz. Tehát a szerencsejáték függőség is azoknál alakul ki, akik az elején nyerni. Igen. És az, az elég veszélyes. Úgyhogy jobb lenne, hogyha mindig lenne valaki melletted. Tehát, mit tudom én? Gépen, nyer az ember, gépen, nyer az ember egy, egy, mit tudom én, 5000 forintot, aztán annyira belelendül, hogy elveszít egy ház árát. <gül> Körülbelül simán vannak ilyen sorsok, sajnos. Igen, úgyhogy erre mindenki figyeljen. Oda. Igen, és uh, egyre többen, tehát most a, a cségoládák, meg ilyen szírs szarságok, ezek, e, ezek gyerekekkel irányulnak ráadásul, akik még nem tudom, tehát egy így fogékonyak is az ilyenre, vagy még nem alakult úgy ki a személyiségük, hogy tudnának ezzel mit kezdeni. Úgyhogy ezek elég veszélyes dolgok. Így van. De szerencsére múltkoriban volt ez, hogy kirobbant ez a botrány, hogy ugye bizonyos emberek részesültek előnyökben, és akkor úgy tudtak maguknak olyan skineket nyitni, amit amúgy más, körülbelül 20 ládából nyit, ők meg két ládán nyitották a durva skineket. És aztán ugye ez kiderül, csak az a baj, hogy sok emberhez ez se feltétlenül jut el. Meg most, hogyha látja egy 10-12. Igen, meg amikor ez már kiderült, ott is már megszették lesz. magukat rendesen. Az meg a másik igen, tehát ez körülbelül 1-2 hónap volt. De, De az a baj ezzel, hogy kicsit konyít hozzá, vagy úgy vagy érti a dolgot, azért az látja, hogy ez, ez, ez, ez itt lehet, hogy egy kamus rész. Persze. Máshogy nem is érné meg nekik. Így van, így van. És egyébként ezzel az a probléma, hogy még az internet az olyan ütembe fejlődik, ahogy a mögöttelévő lévő szabályozás még nem tud. Tehát konkrétan ezek azért csinálhatják meg ezeket a csalásokat, mert hogy erre még nincs törvénybeli precedens, és így a bíróság így a vállat van, hogy mi, mi csináljuk mi ezzel. Hát ez, ilyen még nem volt. Erre össze kéne ülni, törvényeket alkotni, és lehet, hogy mire ezt megcsinálják, az addig már tovább továbbfejlődik az internet, hogy megint van egy olyan kiskapu, ami ezt ami az egészet megkerüli. Így van. Úgyhogy érdemes figyelni Euróként. ezekre, nehogy aztán átférjenek minket. Ja. Senkit nem akarunk biztatni ilyennek, hogy tovább pénzt ahog... a Ahogy engem is átvertek a tiff fel ezek az ajasz szemetek. Na. Mert buktam rajta másfél vagy egy eurót. <gül> jó, de hogy az nem játékos oldal. Azt nem, ez jó. igaz, de kicsit drágában vettem meg, mint amennyit most le van akciózva. De amúgy a TIFF-ről azért akartam beszélni, mert 2014 bejelent meg, és úgy gondoltam, hogy legyük aktuálisak. Igen, igen, volt. Ezt múltkor vettem meg egy pár hete, talán hónapja, nem tudom, mert 6 euróra volt leárazva, és előtte nem volt még olyan olcsó. Most 4 ,50 euró az alapkiadás. És én megválom, én... hogy ingyen osztogassák. Lehet, hogy lesz olyan is. De <síl> mondjuk most már van benne játékórán bőven, úgyhogy innentől kezdve nekem már az, az megérte, annyira nem nagy bukó. És azért akartam erről beszélni, erről a játékról, mert amúgy ez a játék, ez kulva jó. Igen. Tehát, hogy én imádom ezeket a lopakodós játékokat, és. Most meglepődtem. És ezt annak idején nem azt mondta, azt nem mondanám rá, hogy szitták, vagy ilyesmi, de mondták, hogy nem egy nagy duronás, meg hát ugye semmi új nincs benne, de könnyörgöm egy lopakodós játékban, mi a francot tegyenek bele, ami új, tehát ebbe vagy elbújsz, vagy nem. Ez a két lehetőség van. És... Ö, elkezdtem vele játszani, de nem is az alap nehézségen, hanem beállítottam a legnehezebb fokozatra, illetve lehet kiválasztani ilyen kosztüm nehézségeket, hogy például nem ölhetsz meg ellenfeleket, nem vehetnek észre, nem ütheted ki őket, meg ilyesmi, és úgy esküszöm olyan élvezetes ez a játék, hogy nem igaz. Tehát konkrétan mindenkit el kell kerülni, vagy el kell csalni, mert, mert aki a közelben van, és hozzáérsz, vagy, vagy észrevesz, akkor bukta az egészet. Uh -huh. És így a Game Over kezdte a pályát az nem, szerencsére. Tehát be lehet állítani olyat is, hogy mentéssel menjél, olyan nehézséget, meg olyat is be lehet állítani, hogy azért legyen quicksave. Tehát én a quicksave-et azért meghagytam. Ja, azért nem szereted magad nagyon szopotni. Nem, nem. Meg lehet, hogy a checkpointok -ok működjenek, csak meg ilyenek. Na, de amúgy ez a játék, ez tényleg kurva jó. Egy ilyen egy ilyen nagy, nyitott városban kell mászkálni. sajnos nincsen festrevelő, úgyhogy néha sokat kell ugrálni, és az őrök újra teremnek, de nagyon jó pofa, meg mindent el kell lopni. Tehát ez nagyon sarkal ez a játék arra, hogy körbenéz, mert az ilyen különböző evőeszközöket, meg poharakat, meg ilyen parfümöket tudsz ellopni, amiből lesz a pénzed, és abból tudod venni magadnak az utánpótlást. Tehát ez nem az, hogy végig rohansz, mert akkor lehet, hogy a fele dolgot nem is látod. Uh -huh. És hogy tartalom is van benne bőven, mert konkrétan én már 15 óra játszom vele, és még a játék felénél tartok csak most de mondjuk minden mellékküldetést, meg ilyen extrát, és csak úgy ja, miért meg azokat is összeszedegetem, igen. Úgyhogy tényleg nagyon durva. Egy, egyetlen egy gond van ezzel a játékkal, amit amúgy nem is értek, hogy ezt hogy a farancban tudták megcsinálni, hogy a space-re van rakva a suhanás, az az idézőjeles ugrás, mert ugrani nem lehet benne, amikor engedni a játék, akkor a space-re van, illetve a mászás, meg a lemászás, ami csak azért probléma, mert hogyha egy doboz mögött akarsz suhanni, és a doboz fele nézel, akkor a játék néha úgy érzékeli, hogy talán meg akarsz mászni, mászni, és konkrétan fölmászol előtte, meg ott van a 20, és lesik, hogy te meg mi az ott a baj, csinálsz a doboz tetején. Úgyhogy ezt egy kicsit szokni kell, de maga a játék amúgy rohadt jó. Tehát nekem nagyon tetszik. Oda azt, nekik, hogy suhanni akartam? Igen, igen. Forduljatok már elé, Úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani, aki szereti ezeket a lopakodós játékokat. Amúgy aránylag jól is néz ki ahhoz képest, a 14-es, viszont nálam például Maxon fut egy, egy 750-es titánium mellett. Tehát, hogy nincs egy nagy gép igénye, azért ja. három éves játékról beszélünk lassan. Meg meg nem most ki rosszul egy Igen, meg mondjuk mondom, a tesztek is annak idején azt írták, hogy nem sokat újított annyira. De hát végülis ez egy T-free konkrétan, de ja. nagyon nagyja. Tehát én, én nagyon élvezem az egész játékot. Tehát mi minden játékba szeretek lopakodni. Tehát a, ezért például most ugye a dizenőrdet fölmondtad a TIF-nél, hogy az is nagyon hasonlít ebből a szempontból, csak ugye itt nincsenek olyan képességeid, hanem ilyen fókuszod van, hogy láthatod a dolgokat a falon keresztül is akár meg ilyenek. de például én azt is kikapcsoltam, mert van egy olyan achievement, hogy fókusz nélkül kell kijárni, úgyhogy hát én azt javom. Uh -huh. Természetesen. Na ilyen, úgy, tényleg jó pofa, a város az rohatna, hogy rengeteg titok van benne, rengeteg emberrel azokat ki lehet zsebelni, meg pénzt lehet szerezni, a pénzt el tudod költeni. Vannak fejlesztések, vannak új cucaid, amikkel új dolgokat is el tudsz lopni, például veszel egy szikét, és akkor a szikével ki tudod vágni a képeket, azokat is lehet gyűjteni, akkor a csavarhúzóval ki tudod csavarozni a csatornákat, hogy ott is át tudj menni. Tehát rengeteg alternatív útvonal van. Ezt úgy nagyon szeretem ezek a játékokból van egy feladat, de azt mondjuk 5-6-7-8 féle módon meg tudod csinálni. És az egész játékot meg tudod úgy oldani, hogy egy embert nem kell se leütnöd, se megölnöd, csak a tutoriába egyet le kell csapni, mert azt kötelező, de amúgy azt, azt kivéve abszolút végigmetsz gyilok nélkül, ami tök jó pofa. Lopakodva. Így van. Úgyhogy ezt úgy. mindenki csak ajánlom. Érdekes ez a játék, ahol... Ugye lehet lopakodva menni gyilk nélkül, most ezt mondjuk a Wolfenstein, amiben annyira nem passzol a lopakodás, mégis belegyemezölték. Jó, de mondjuk ott nem muszáj kihasználnod. Tehát itt rá vagy hát ott, kényszerítve, mert itt igen, muszáj igen, lopakodva, mert, külön, mert meghalsz. Hát ott, ott viszont általában az szokott lenni, hogy mostanában lopakodva, és ilyen két perccel később már kétfegyverrel ölök le mindenkit. Igen, igen. <gül> de... Jó, mondjuk annál a játéknál szerintem inkább úgy van ez az egész, hogy lopakodással megősz mondjuk egy-két ellenfelet, hogy utána kevesebbet kell megölnöd szemtől szembe. Itt meg ugye az egész szet lopakodással kell megoldanod. Tehát, itt a rendszer azért jobban okay. ki van találva. Mert a képfegyveled otthon maradt sajnos. Hát a képfegyveled sajnos otthon maradt, igen. Szíves. Nem is tudom, nekem melyik játékban jött be a legjobban a lopakodás. Talán a Batman játékokban ott is van Hú, Ott is, is de, ott, ott is, nagyon jó ott igen. Ott bár jól, mondjuk működött. ott meg annyi, ugye, hogy föntugrálsz a Aha. a szobrokon. Meg én nekem mondjuk a régi játékok is tetszettek. Bár bár őszintén szóval az egy meg a kettő az azért nem jött be annyira, mert abban voltak ilyen zombik, és akkor ilyen szentelt vizes nyílveszővel kellett futkozni ellenük, meg ilyenek naptengem, meg ilyen savköpő szörnyek, az egy nagy fasság szerencsére ebbe a tívbe ilyenek nincsenek. Tehát én még ilyen zombival, meg ilyen nem találkoztam valószínűleg nem is fogok. Hát majd a végén lehet lesz itt is. Most mondjuk mondjuk eh, talán ez egy kicsit spoiler, eljutunk benne egy ilyen elmegyógyintézetbe. Ott vannak ilyen furább alakok, amik kicsit ilyen gollam hasonlatosak, de. De azok sem mondanám ilyen szörnyeknek, vagy ilyesminek. Szerencsére. Úúúúú, akkor mindig eszemültem, mennyi játékot kéne most elővennem, aztán játszani vagyok. Hát igen, ez így van. És még most melyikkel játszol? Mert? Mert van és, és még most. Hát ez mondhatnám én is, hogy évekkel ezelőtt jelent meg, és most végre leakciózták és érdemes játszani, De ez a játék igazából nagyon nemrég jelent meg. És már és most viszont... is És ó, egész jó áron de mondjuk ki a gyereknek a nevét, ez az Atomega című Ubisoft játék, amit tök érdekes, hogy a hónap elején jelentettek be, és kicsival a hónap közepén, vagyis nem, mikor jelentették, 11 ként áll. Hát de rá pár napra körülbelül hát meg is jelent. Igen, igen, tehát így bejelentették, hogy, hogy egyébként a Ubisoft egyik stúdiója dolgozik egy csak multiplayer aréna súteren, ja és körülbelül a jövő héten jön is ki. De és nincs köze így. a Wildlands-hez. Semmi köze a wildlands -hez. Igen, tehát a Ubisoft külsős stúdiói tudnak, vagy hát félig külső. Semmi sem szó, hogy hogy nevezzük. Már nem indi az biztos. Hát felkarolták hát, őket, de szerintem annyira igen. nincs szólásuk, és talán ez is a szerencséjük. Ugye ez a Reflections nevű fejlesztő csapat, ami ha így nem is ismerős senkinek, esetleg a Grow Home meg a Grow Up nevű játékokat talán már ismerik egyesek. Ilyen. Hát ilyen kocka, grafika, nulla textura, jellegű játékok azok is, na hát ez is hasonló, az az a játék is, hát egy textúra nem kell telepíteni, az hózziher. Ja, amúgy még most, most hogy beleszólok, csak most így rákerestem, mert mondom, ez a Reflexions, ez nekem rohadt ismerős, és aztán eszembe jutott, hogy ők csinálták például a Driver San francisco is. Azt Ami amúgy egy kurva jó játék. Jó, az még azért nem láttam itt egyébként, de... De jó, gondolom akkor. Azzal sem játszottam még. Na mindegy, jó, jó az oké, atomegával sikerült. kell felhoznom, hogy megint egy játék, amikor... De az játék. is megvan! <laughs> jó, oké, Volt egy akció a amikor egy egy eur, vagy egy, egy egy dollárért meg lehetett venni, igen. igen, igen, Amúgy az egy rohatyó játék, főleg, hogyha szereti valaki az autós játékokat. Na mindegy, oké, na, Atomega. De térjünk vissza az Atomegára. ra Ugye ez egy arénas úter, ami mostanában elég divatos, viszont a mostani felhozatal az inkább a hírósú terek felé tendel, vagyis, hogy ilyen-olyan karakterek, képességek, anyám ki, láda minden, de most, ebben semmi ilyen nincs. Viszont ha valaki játszott már az Agario, meg az ilyen hasonló játékokkal. Remélem most jót mondtam, ugye? Igen, az lesz az szerintem, amikor a böngészőbe húzik. Igen, az ilyen a böngészőbe szart. játszol, és az a lényeg, hogy egyre nagyobbra nőj. Na most ezt az alapmechanikát ültették át ebbe az atomegába. És ez a címben is benne van kicsit, hogy az atom és az omega szavak összetételéből született ez a, ez a cucc. Ugyanis a játék elején egy ilyen kis fénygömbként kezdesz, ami az atom, és a feladat az, hogy a pályán összeszedett kis kockákkal egyre nagyobbra nőj, és egyre több pontot is szerez, és esetleg megold az ellenfeleidet. Ez amúgy egy kicsit ilyen batriográncos, nem? Hogy lehessen egy nagy pályán, hol gyűjtögetni kell, és ha jön valaki, azt vagy megölöd, vagy elfutsz előle. Ne, szerencsére ez nagyon nem batló. Ez eddig full batló ugranc egyébként. Nem, ez abszolút nem. De, de ez nagyon... Nem. Ha így le, le, leszed nincs a bióhére. Nem, nem, nem, ez nem az. Jó, szóval nem az. És ugye fejlődsz, fejlődsz, növegetsz, az a lényeg, és akit tudsz, azt megölsz, és a végén elér az omega állapotot, ahol egy ilyen hatalmas nagy monstrum leszel, és nagyon erős a fegyvered, és... Nagyon meg mindenkit, és a fegyvereddel a kockákat be tudod porszívózni, és itt szerződ a legtöbb pontot. Ilyen igazából. Közben lehet ilyen povarapokat fölvenni, ahol mindenféle extra damage, pajzs, gyógyulás, meg mindenféle ilyen időlegesen használható dolgokat kapsz. És a fejlődés az is úgy működik, hogy szeregeted össze a kockákat, és vannak ilyen szintek, amiket ha átlépsz, akkor egyre ilyen nagyobb valami lesze. tehát Egy először egy ilyen kis kocka csak, utána egy ilyen kis kukac -szerű valami, aztán ilyen dinoszaurusz-szerű lény, annak az is a címe, azt hiszem, vagyis a neve azt hiszem, hogy most én azt hiszem, hogy utána nézek a saját magam által írti testbe, <gül> hogy hogy, <gül> hogy hívják ezt a szutykot. <gül> Pedig annak ilyen dinoszauruszos -neve, neve van, hogy meg is égyezhető. Szaurusz, volna. nem vagy valami ilyesmény, azt hiszem, vagy szaiur. Szaur. szaur oh. az az. Igen, igen, igen. Szóval kicsit amit egy ilyen evolúciós láncalat, Milyen egyre nagyobb lényekkel leszel, és ugye a játék is arról szól kb., hogy a nagyobb dolgok előtt menekülj, a kisebbeket meg megöld, esetleg ha egyformát találsz, vagy egy szinttel magasabbat, de van olyan power amivel talán le tudod győzni, vagy éppen harcol valakivel, akkor be tudod támadni. Szóval ez ilyen nagyon taktikus játék, meg az egész pálya is úgy van felépítve, hogy vannak helyek, ahova te beférsz, de hogyha egy nagyobb ellenfélüldöz, akkor ő már nem. Tehát kicsit-kicsit haj az a, a Titanfall-nak a mechanikájára is, csak ugye ott két szint van a űrsz vagy nem űrsz Titanbe. Cucu. Igen. Itt meg, itt meg azért különböző fokozatok vannak, meg vannak ilyen energiakapuk, amiket ha szétlősz, akkor át tudsz rajta menni, és akkor van ilyen energiakapu, ami nem is kapu, híd. Tehát, hogy a hídat is szét tudod lőni, és aki mondjuk rajta átmegy, az leesik, meg tényleg, tehát egész összetett a cucc, ugye egyetlen pálya van és egyetlen játékmód, úgyhogy ezt nem nagyon nagyon cifre túl, mondjuk a játékmenet igazából elég sokban függ attól, hogy te mennyire ismered a pályát. Tehát az, az egy kicsit pozitív is az elején, hogy, hogy amíg nem ismered a játékot, tehát először ki kell ismerni a pályát, és utána tudsz rajta normálisan eredményeket elérni. Tehát ját, látszik is, amikor egy kisebb szintű játékos játszik, hogy még nem ismeri a pályát, annyira még nem tud sok pontot összegyűjteni. Vagy remélem azért hogy a jövőben ez változik, és jönnek új pályák, amikor már az emberek a biztonságot fogja Hát most egyelőre ez majdnem olyan tényleg, mint egy a úter, de nem az új hát, Lényegében a. Régi, az amikor az, meg kell jegyezned, hogy hol vannak a fegyverek, hol vannak az üzé, csak ugye itt maga kockákat kell megjegyezni. Hát, igen, igen, igen. Meg kicsit másabb a mechanika. Ja, úgy, hát, a kis, kis lények kevés HP-vel kicsit sebeznek, de gyorsan mozognak, és ahogy egyre jobban nősz, úgy nő a HP-d, lassabban mozogsz. Meg nagyobbat sebzel, kb. ez sebbzel Ezzel ide van egyszerűsítve az egész. De ugye elég jó ki van balanszolva. A balanszt azt nem úgy értem, hogy a kis lény az szarát, hogy lőni a nagyot a bokáján keresztül, hanem hogy, hogy az el tud menekülni. Mert, mert annyival gyorsabban mozog, meg olyan a pálya is. Jó, azért vannak olyan helyzetek, amikor ha befordulnak ketten a sarkon, és mondjuk az egyik két emelettel magasabb, akkor a másik megszívta. De, de teljesen jól működik a játék. Mert mondjuk kicsit, kicsit a madivatos játékoktól annyira előtt, hogy amikor mondjuk meghalsz itt ebbe a játékba, ugye ilyenkor az elejétől kell kezdeni. És ez hát elég sokan ki is lépkednek ilyenkor. Pedig szerintem amúgy nem értem, hogy miért. Tehát konkrétan ebbe a játék, ebbe pont hogy beletartozik az, hogy valaki meghal, és szétdobja én. a kockáit. És, és hogy utána újra próbálja ezt az egészet. És ha, ha elég ügyes vagy, jó, az elején annyira nem érti az ember a játékot, de ha elég ügyes vagy, és jó power használsz jól, akkor nagyon hamar fel lehet újra nőni. Igen. Meg van benne egy olyan mechanika játékban, amikor olyan helyzet van, hogy tud meg fogsz dögleni, akkor megnyomsz egy gombot, és elteleportálsz onnan, és nem hasz meg, viszont egy kis tömeget hátra hagysz, tehát egy kockákat eldobálsz, és akkor annyival kisebb leszel, de azért mégsem nulláról kell folytatnod, hanem utána, mit tudom, hogy mész egy kanyart, és akkor megint ugyanakkora vagy. Szóval ez nem egy akkora nagy díl, és ezt bármikor lehet használni. Csak még a túl sokat nyomogatsz, akkor szépen összemész <gül> újra. Igen, meg mondjuk, még, amíg el nem felejtjük, a... tehát ez az omega szintet, hogyha valaki eléri, akkor az sem az, vagy vége van, hanem az egy idő után lejár, és utána lemegy egy nullánba, és megint kell kezdeni előre az egészet. Én és közben a többiek is megytek, hogy Hát ennyi népszerű, hogy. Visszaesel a tomformában a pályára, és akkor jögethetsz tovább. Úgyhogy érdekes, mondjuk sok játékmód az nincs. Nézegettem, hogy lehet ismerősökkel játszani, de azt nem egészen értem, hogy hogy működhet. Tehát vagy, vagy úgy működik, hogy mindenki ismerős, aki a pályán van. Mert ugye itt nincsen, nincsen team teintmecsem, team hát nincsenek csapatok. Hát egy játék most sincsen konkrét. Igen, tehát, de itt hogyha mondjuk egy haverra játszol úgy hogy mindenki más az, az ismeretlen, és megcsináljátok azt, hogy összedolgoztok, hát akkor az egy, az egy fos. Tehát eddig mondjuk nem olyan találkoztam ilyennel, egyetlen játékban volt, ahol nagyon gyanús volt, hogy a Két egymás mellett sétál a monstrum, nem egymás lőtte, hanem rámézet és engem. <gül> az, az úgy fura volt. Tehát, vagy ők... lehet, hogy ők rájöttek, hogy ők inkább a kisebbet lövik nagyon, mert úgy azzal többet nyerhetnek, mint egy egymás lövik 10 percig, és nem szednek össze. Nem egészen, mert itt úgy működik, hogy aki először lő, az nagyobb eséllyel nyer. Tehát, hogyha az egyik úgy döntött volna, hogy rájön a másikra, akkor valószínűleg az megnyerte volna az összecsapást, jó? Hát jó, az az a menő időközben lejárt volna. annyira. Ne, nem, nem volt magájuk. Volna nem volt a... hanem megálljuk, hanem izé, csak ilyen az előző fázisban talán, vagy az egy jelenlőttiben, nem tudom. Jó, mondjuk ezt addig nem tudják kiszúrni, még nem tesznek bele más játékmódokat, meg ilyeneket. Tehát, hogyha lenne benne mondjuk Minden. TDM, vagy, vagy ilyen Capture the Flag, mert én simán el tudok ezekbe ilyet képzelni. Akármilyen játékmódot be tudsz tenni ebbe a játékmenetbe de szerintem. Mert végig is bele lehet. Még a capture de flag az pont az, ahol mi mindenhol megdöglik, ha elkezdenek. Hát de bele tehetik, mert most az a. nem is élik. Egyedül, egyedül azt a ebbe a játékban az nem tudom elképzelni, ezt a dögcédulás, hogy megölsz valakit, és föl kell venni utána a pontot, ja. meg ilyenek. Ha. Az nem, de például ilyen TDM, vagy területfoglalós, meg ilyen hülyeségek simán benne vannak. Hát a területfoglalás az még trajól is működne benne. Vagy mondjuk azt, hogy van egy jó mega, és vannak ellene heten, és akkor le kell győzni. De egyébként, meg ha már új pályákat tennének be, azt mondom, az is nagyon feldobná egy kicsit a játékot. És amúgy teljesen új pályákra gondoltál, vagy ebbe a sterilebb környezetbe, ami most van, csak más kialakítással. Uh -huh. Hát lehet sterilebb környezet, de mondjuk más színvilág, meg egy kicsit ilyen, nem tudom, kicsit ilyen zártabb, mert az viszonylag eléggé nagy nyitott pálya. Bár úgy, mondjuk az... Tehát azért egy ilyen játéknál ezt úgy kell felépíteni, hogy a különböző ilyen fejlődési szintek mind jól működjenek. Tehát a Titan is... Azért volt elég komplex a pályaszerkesztés, mert ugye ott titánként is rohangálhatsz, meg pilótaként is, a kettő kell, hogy működjön. Na most itt egy csomó szint van, tehát mire egy pályát összaraknak úgy, hogy az rendesen működjön viszonylag kibalanszolva, azért az nem, nem kis munka. Tehát itt nem csak az, hogy akkor, mit amit egy pályában, hogy nem tudom, például a Gosznál volt olyan, mint a hóba volna, aztán azt lemodellezik, és jó, ott van. Tehát tessék, jó, a kódpályák Vagy működik, vagy nem. a kódpályák azok nagyjából olyanok, mint a C, hogy van középen egy útvonal, meg két széle. És tükröződik. És tükröződik. Igen, tehát nagyjából ezek. De az a baj, hogy ez a játék mondjuk ordítan egy pályaszerkesztőjére, de pont ezért, amiket elmondta, ezért nem lesz benne szerkesztő. Igen. Pedig igen, amúgy igen, nagyon adná magát, mert ilyen Minecraftos, koszkás dolog, itt simán ne lehetne építkezni. Hát de ez építkezésbe lehetne tenni. De ez, ezért nem lesz benne. Mert ezt, azt el tudják megcsinálni. egy Steam workshopon keresztül aki, aki esetleg igen. érez magában nem tudom, affinitást, az csinálnak ilyen pályákat. Vagy mondjuk YouPlay workshopon. Olyan is van? Nincs. <gül> <gül> Egyébként, ha már a Juplé szóba került, teljesen kihagyták belőle a Uplay-t Tehát, oké okay, a Ubisoft játék, és hát most elvasz lenni az újabb Ubisoft játékoknál, hogy elindítod a Steamet, ami elindítja a Juplét, de most ez itt nincs. Tehát ez kiszárólag Steam-en. Telepíted, ott fut, és semmi. Hála upényit. Istennek. Hát, a Ubisoft logó feljön az elején, és ennyi, amennyit látsz a jublé Hála Isten Ez amúgy jó lenne, szerintem más Ubisoft játékoknál is. Tehát, hogyha ha mindenhol kihagynák a Ubisoftot. Ja, hát ezt gondoltam, hogy neked tetszene. <gül> mert te ilyen... Szerintem másnak is, mert most Egyet oké, jó, most nem az a Uplay-ről beszélünk, de például a Ubisoft szerverek azok borzalmasak, és ezt hát mindenki azért. tudja. Ja, de mondjuk egy uplay telepített játék sem biztos a Ubisoft szerverein fut, vagy hát nem tudom, hogy hogyan adják meg ezt a fejlesztést. Hát ez most, hogy kihagyták belőle a jóplétik, most lehet, hogy nem nincs köze a Ubisoft szerverekhez. Hát ez bitwist, bit valószínű, vagy nem, Valahol Talapalati csak el kell futni. Ki lehet, hogy a valnak szóltak. Vagy, vagy lehet, hogy a készítők úgy mentek bele abba, hogy a Ubisoft támogatja őket, és ők lesznek a kiadók, hogy, hogy nem szabják meg nekik teljesen ezt az egész rendszert, hogy mit Már Lehet, hogy itt is peer-to-peer -peer megy. Tehát maga a matchmaking csak az, ami fut a szervereken, mert volt, volt egy olyan, hogy, hogy elszállta a a Steam alól a játék alól, és ezt én úgy vettem észre, hogy folyamatosan csak olyan játékokba dobott be, ahol én egyedül voltam. Hmm. És így nézem mondom, mi az Isten van, nem ennyire nem játszik vele senki, és nézem, hogy a Steam éppen akkor offline volt, tehát nem is az eltenente nem meg semmi, meg közben meg streameltem ráadásul. Csak a Steam így eltűnt alóla, és így a játék nem is szólt, hogy valami gebasz van, hogy izé, kapcsolat pontódod, hogy valami, hanem egyszerűen csak egyedül voltam a játékban ami úgy nem túl izgi. Hát igen, mondjuk botokat teltek volna bele, vagy ilyesmi. Hát nem tudom. Mondjuk Lehet, igen, egy, játékba, egy ilyen játékban, egy ilyen játékban, on only multi, és most sem olyan nagyon-nagyon sokan játszanak vele, de viszonylag gyorsan talál játékot. És olyan, hát mindjárt megmondom neked, hogy milyen játékos is tolja jelenleg. Éppen meg kérdezni, mert hogy például a lowbreakers hasonlítva hogy az egészet. Bár mondjuk az egy 30 eurós játék, és igen. kicsit más kategóriában akart indulni, mi nem jött össze. Igen. Hát itt is ilyen százas körülmozog a játékos is, tehát ilyen száz player. Uh -huh. elég alacsony. A lowbreak-hez képest szerintem még több. Hát jó, de gondolom az lehet, hogy azért, mert hogyha már vettek egy játékot 30 euróért, akkor azért könnyebb, hogy már játszani szeretnének vele. Mondjuk 200 körülmozog az is, tehát hogy Hát akkor nem sokkal több. Igen. igen, igen, igen. Na, viszont ez egy tök jó, szórakoztató játék, egyedül az a probléma lehet, hogy hosszabb távon azért nincs benne akkora tartalom. Egyelőre ezt tegyük. Tehát hozzá. ládákat se lehet gyűjtögetni. Van benne egy ilyen szintlépéses rendszer, de az kb. arra jó, hogy kioldasz benne színeket, meg ilyen kis textúrákat, meg ilyenek, és ennyit tud. Maga a játék mellett, meg hát kb. ugyanaz mindig, csak ugye, ahogy a power-up-okat szeregeted fel, meg más irányba mész, úgy változatos vagy én nem tudom. Tehát egy utána meg lehet ezt tudni. Ezt én nem simán el tudom ebből képzelni, hogy a fejlesztők ingyenes, uh, hozzá, ingyenesen hozzáadnak játékmódokat, pályákat, új lehetőségeket, akár ilyen ládás hülyeséget, meg ilyeneket. Igen, ]ek. igen. És evitek foglalkoznak képzelni. vele, mert már jött egy update, meg nézegettem a Steames fórumot, és ott volt egy ilyen, hogy bugokat be lehetett jelenteni, és akkor azokat szerintem már ki is javították. Tehát volt egy ilyen buk például, hogy valamiért nem, Működött a, ez a mágneses képesség, meg a, az, az omegának a sugara az, az vonza ezeket a kockákat, így a porszíhoz, az, az sem működött. Többen is jelentették. Azóta nem tudom, hogy vagy szerencsém volt, hogy nem jött elő, vagy már ki is javították. Lehet, de hogy úgy, csak. Ma AMD és nem? <gül> de jó, de nekem, nekem már envidián van. Hát ezért Hört mondom, hogy lehet, hogy csak AMD-kártyákon a hiba. De mondhatod, hogy neked nem jött elő, nem? Nem, tehát előjött korábban, az update után nem jött elő. Ja, értem. Tehát az update óta, óta működik. Úgyhogy talán dolgozgatnak rajta, nem élem, hogy akkor update-eke update -e jön jönben majd új tartalom is. Sőt, hogy hogyha belegondolsz, hogyha ehhez mondjuk pénzes DLC-be adnak ki, és mondjuk aránylag jó áron tolják hmm. ki a, a tartalmat, az még talán nem is gáz, meg nem. 10 euró a játék. Nem működhet. Tehát manasság már a... Tehát ha fizetős DLC-t adnak ki pályákat, azzal csak azt írik Ja, az Nem, nem, nem amúgyis, pályákat, nem adó Tehát, hogy pályákat, azt, azt kiadnák normálisan. Nem mondjuk lenne olyan, hogy ilyen speckhousky nem tudom, karácsonyi, meg ilyen jöjeségek. Tehát én ezt és imenet nem képzelni, Mondjuk ilyen egy-két euróért, főleg uh -huh. egy 10 eurós játékban. Tehát játékmódok meg pályát, aztán. Hát az mindenkinek. Ahhoz nagyobb felhasználóbázis kell szerintem, hogy legyen csinálni értelme. Meg most, ugye bele gondolsz, nem tudom, mennyi lehetett lefejleszteni ezt a játékot, de most akkor 10 euróval számolva, mennyien vették meg, hogy, uh -huh. hogy mikor éri meg nekik. Hát igen. Úgyhogy utána mondjuk ingyen tolják ki a cuccot. Oké, hogy kaptak támogatást, és nem feltétlenül adási számokat kell produkálni, igen, de akkor is. Hát azért mégiscsak jó, hogyha sokan megvesznek egy játékot. Egyébként sok indie játéknál ez van, főleg az ilyen multiplayer hogy lefejleszték, utána alig játszanak vele páran, és így, így behal az egész. Igen mint például az előbb megetett breakers. A breakers. mondjuk az még azért vergődik valamit, tehát hogy ott azért igyekeznek szerintem, ott, ők is hosszabb távra terőznek, meg, hogyha az e-sportot sikerül valamiképp bevonniuk. De itt is az lenne a jó megoldás, hogyha nagyon sok streamert meg youtubert tényleg be tudnának húzni, ami meg mondjuk azért nem egy olcsó mulatság gondolom. Vagy ha nem 30 euróért adták volna a játékot úgy, hogy izé... Igen. Hogy közben meg a konkurencia az csupa ingyenes. Tehát ez a Jó, probléma. azért nem. Tehát ők, ők magukat az Overwatch mögé pozícionálták be. Vagy hát velük így... Hát hát én, én ezt nem is. Oké. És, ez, ez és azért segítség. az egy 60 eurós játék. Igen, az egy 60 eurós játék. De az meg a vajjabb piacol most nem, nem csak az Overwatch van. Tehát ez akkor működne, hát hogyha igen. az Overwatch létezne, más meg nem. De így most őkben vannak az Overwatch mögött, ők mögöttük, meg ott van, van a Paladin, ott a Paladin, ott oh, yeah, a, a, a Quake Champions, az Árnyék tornament akkor a, a Brink is most lett ingyenes, ami ilyen hasonló, végül is, hogyha úgy vesszük, meg még egy csomó olyan játékszímen, ami majdnem ugyanez. Nekint az Atom, meg a. Volt, hát, ez igen, ami mondjuk kicsit más ligában játszik, de mégis. Igen, majdnem. Jó, az nyilvánvaló, hogy ha a 10-15 euróért árulták volna, akkor sokkal többet adnak belőle. Viszont akkor meg nem tudom, hogy megérte volna nekik. Hát mert most így megérte. Hát Te most így drágában adták, de kevesebben vették. Hát jó van, kevesebben. Ráadásul múltkor nekem, nekem azt tetszett, hogy a, megkérdezték a Cliffy Beat, hogy mi erről a véleménye, és hogy a, hogy a PC-s felhasználókat okolta leginkább. Mert hogy konzolon megvették, játszanak vele, viszont a PC-sek azok... Nagyon sokszor már teszteket, meg ilyen üzeneteket írtak, meg izét, meg, hogy nincs játékos, meg nem olyan a játék, minden, és sokan ezért nem vették meg. Uh -huh. És hogy ezért a PC-seket okolja. De szerintem ez, ez hülyeség. Tehát, hogy én Jó, hát... Én ezt akkor sejtettem, amikor megjelent a játék, hogy bejelentették, hogy ez ja, így, ez ja. nem fog működni. Hát ezt mondogattuk is, hogy a kevés felhasználó lehet probléma ennél játéknál. Több minden így van. Hát egy ilyen multiplayer játék csak akkor működik, ha sokan megveszik. Viszont akkor veszik meg sokan, ha. ha ha már sikeres, és így működik. Tehát de most én se fogok venni egy olyan játékot, főleg full áron, amiről tudom, hogy nem játszik vele senki. És mivel így sokan van, így van. vannak, ezért nem fognak vele játszani, mert senki nem veszi meg. Ilyen, Te akkor... Nekem nagyon tetszett egyébként a játék a, a bétába, azt dicsértem össze-vissza, de tudtam, hogy a PC-n az a helyzet, hogy hogyha kijön egy is játék, akkor valószínűleg hamar ki fog halni, mert, mert annyi lehetőség van PC-n is. Mindenne. tehát a több éves játékokkal is, nem az, amit egy konzol generációnál, hogy, hogy lép egyet, és akkor mit tudom én a következő Battlefield már csak a következő konzolra jön ki, és akkor nyilván mindenki azzal fog játszani, hanem tényleg hosszú évekre visszamenőleg van egy csomó játék, amivel lehet tolni. És És sorra jelennek meg az indie címek is, tehát sokkal több indie címe meg PC-re, ami is ilyen is, mint mi konzolokra. Persze, meg hát például itt van a Paladins, meg a Quake Champions, meg ilyenek, ezek még nincsenek konzolokra. Tehát PC-n sokkal nagyobb a konkurencia. Így van, így van. A Team Fortress 2, bár abból lehet, hogy van valami konzolverzió, de... Hát, de azt hiszem, hogy senki nem keresen. játsz a konzolnak ilyen c. Nem, hát főleg nem free hiszem to play, el. Főleg free-to-play terén van itt uh, konz... PC-n, hatalmas nagy verseny. Igen. De nem érték fel eléggé ezt a piacot. Csak akkor még olyanokról nem is beszéltünk, hogy a Kod, a Battlefield, a CGO, meg az ilyenek, amik szintén elveszik a játékosba. A frontok, tehát a, a annyi shooter ilyen. van, PC-nek ez hihetetlen. Ami egyébként nem baj, mert tök jó csak. Tényleg az a gond, hogy ilyen jó játékok, mert amúgy a lobblék az egy kurva jó játék. De manapság az már nem elég, hogy csinálj egy róla jó játékot. Igen, és az a baj, hogy egy-két hónap múlva már senki nem fog rá emlékezni szinte. Mert kicsit, egy... kicsit olyan lesz, mint az a, a gearboxos cucc a Betlő Born. Talán. bármikor az nem volt olyan jó játék, szerintem, de... Battle az is, Boring. Az, Battle Boring, igen, <gül> körülbelül. Hát hát most nemrég bejelentették, hogy azt sem fogják update tovább. Igen, igen hogy még kikapja az utolsó frissítést, és utána a szerverek még működnek, egy darabig aztán majd meglátják. Na, arra a játékra nem tudom azt mondani, hogy egy jó játék, viszont azt tudom rám mondani, hogy ha patch volna, és kijavítják benne a marhasságokat, akkor még egy jó játék is lehetett volna belőle. Szerintem annak az volt az egyik bajja, hogy drágá jelent meg, rossz illetve, hogy úgy nézett ki, mint a farahány borsó. Hát a farahány, hát igen. A farahány neon borsó. Igen, neon borsó, igen. igen hogy, hogy, hogy valódiak legyünk, igen. Hát nem tudom. De hát ugye az is PC-re jött, és ott is a konkurencia. Tehát, hogy ezt, ezt így nagyon nehéz belőni. Igen. De egyébként érdekes, hogy itt van most ez a battleground, a csapból is ez folyik. És ha megnézed a játék minőségét, tehát így Múltkor például játszottam a, a division nál és utána hívtak Battleground-hozni. És a division annyival jobban működik az egész fedezékrendszer, hát ott igazából van, hát hát a battleground hát nincs. Arra, hát konkrétan arra van ráépítve a játék. A igen, igen és annyira, annyira jól működik ott minden, hogy ehhez képest a egy ilyen. tényleg egy ilyen félkész valami. Nekem az furcsa volt, amikor mutogatták a pecseket, hogy mik lesznek az e 3 meg a Gamescom-on, és volt egy olyan videós nit, ahol az egyik játékos így átsúszott a dobozon. Tehát, hogy nem így rábagolt ugrálva, hanem így átcsúszott futás közben, mint egy ilyen freeflow-s mint a bringbe, mm -hmm. vagy akármi. És akkor a felhördülés volt, hogy végre, és még mindig nincs benne. Tehát, hogy, hogy egy ilyen alapdolgot nem tesznek bele, ez vagy borzalom. Mert, mint az melyiknél volt a bácső öh, Igen, papgyűrűn. Jött, amikor mutogatták az új pályát, minden, is, volt egy Aha. olyan rész, ahol a kerítés fölött vagy valami nem át kellett ugrani ilyen nagy nehezen, mint ami Aha. most van, hanem úgy megnyomták a szókozt, és automatán átmászott rajta. Jó, jó. Hát az még nincs benne a játékban, igen. igen. Ez majd csak készülget. Jó, ja, most már egyre, egyre lassabban kerülnek bele, update-ek, meg dolgok a, a játékba. Nem, ja, miért most miért mondod, hát kaptál, kaptatok új fegyvert, azt fegyver, a meg meg lehetett köd, ami teljesen. Az átmászás az mikor jön már, megtetél már? Tehát így az, az új mozgásrendszert ezt kipróbálnál, meg, meg bejelentették, hogy lesz benne ez a zombis dolog is. még igaz, sincs a kanyarba se. De hát nem, dolgozgatnak rajta, meg gondolom most elmentek nyaralni. A <gül> sok pénzből egy kis időre, hogy nem Hát lesz idejük így dienni, az biztos. Igen. <gül> yeah. Hát jó, csak hogyha ebből e 3 akarnak, vagy E3-at, vagy e, -sportot e -sportot akarnak, az igen, akkor azért rá kellene menni jobban. Igen, meg bejelentették a, a visszajátszást is, hogy lesz kérdés 3D-s visszajátszás a játékba, az sincs még a kanyarba se. Mondjuk ez is milyen fura, hogy ezt is úgy. Tehát ezek, ezek olyan tartalmak, amiket mondjuk így alapokba betenni egy játékban. Jó, de azért elég sok meló ezeket összerakni. Hát mondjuk ez az átizélés. Most, most egy kicsit tovább marad, őrlékszesz. Így, akkor nem három évig, hanem négy évig. Hát lehet az is, igen. Lehet, hogy a Daisy-vel együtt fog megjelenni. Hát talán a Daisy előtt azért. Bízunk benne. Ami azért vicces, mert ugye a Daisy már mióta készül. De még így is azt mondom, hogy hát azért a Daisy előtt fog ezt megjelenni. Múltkor láttam Facebookon, hogy kirakták, hogy 2000... 83-ban lesz a következő napfogyatkozás, vagy valami esemény, és akkor ott volt már az esemény, és hogy részt lehet venni. Lehet, hogy kellene csinálni egy ilyen Facebook eseményt, hogy Daisy megjelenés 2070 után, és Jó, hogy ott is, hogy ki lesz. De, el... de a napfogyatkozás tudod, hogy mikor lesz. Ja, meg nem. kiszámolják, de a Daisy megjelenést, az nincs az ember aki kiszámolja. Szerintem még a fejlesztők se tudják. Ők a Na jó. Hát szerintem túlvállalták magukat a Daisy-vel, meg motor se volt kész, azt is úgy rakták alá közbe, és az mindig egy rossz, rossz megoldás. Hát de ezt tudták, akkor miért ígérgettek, tehát én ezt nem értem. É, ígérték, hogy mikor jelenik meg? Hogy mondtak? Hát mondjuk az elején, mondtak. Hát mondták, hogy az elejnek mondtak. Mondták, hogy hónapokon belül. Hát ja, igen, kívül. A Daisy? Igen, igen. Azt egy pár hónapon belül kilép az Őrli access meg kész lesz, meg beletesztek ezt a az tamaszt, aztán közben beletettek valamit, aztán közben kivették azt, amit már beletettek. Jó. Ja. Kedvencem az volt, kivették a zombikat igen. egy zombis játékból. Ami, igen, eleve zombis játéknak indult, tehát egy kicsit fura. Hát? Talán még most is az. Hát én nem tudom, abból már szerintem azon gondolkodnak, hogy csinál belőle egy, egy PUBG klont. <laughs> Lehet egyébként. Bár akkor a Daisy elnevezés egy kicsit fura lesz. Hát, ja, mondjuk lehet, hogy lesznek benne zombik majd, hogyha nem lagoltadják a szervert. Igen. nem visszatették. És a akkor azonban megillagol Viszont. a szerver, Jó van. Na, <hállt> a felteszem, aztán nézek csak valahogy az emlékek, tudod. Vannak emlékek, amik megszépülnek, de ezek nem. <hállt> És így, de nem érzem, hogy hú, de jó lenne egyet Daisy-zni. Hát én úgy nem hiszem, hogy valaha ez a mondat így elhangzott bárki szájából. Tehát, hogy nem, nem az, jött a tiedből vagy. Miért? Lehet, lehet hogy részegen apár... az ember mondhat bármit. Én meg nem is tudod. De <laughs> azért most Nem, hát most is csak a példakedről mondta. Ja, értem. értem. Ilyen nincs, hogy ilyen, ilyesmi elhangozza. <laughs> <Télem>. <laughs> Tudom, hogy tedd fel a daisy azt aztán jövő héten beszámolsz róla, hogy mi változott, és hogy mi nem. Jó, megnézzük. megnézem. Hát lehet, hogy csak az lesz, hogy oké, feltettem, öt percig, <gül> belenéztem, beleragadtam egy lépcsőbe, <gül> aztán kiléptem a franzon. <gül> lehet, hogy az lesz. <gül> Én félek, félek, hogy akár ez is lehet belőle. Na, hát, streameket szoktam ilyen mert azért érdekel, hogy hol tart, de amikor egy streamet 5 percesen nézel, és már három buk olyan, hogy így az a hajad el tőle, akkor már inkább a streamet is kikapcsolod a franz. Hát igen. Nem tudom, akkor a 15-et próbált ki majd. Vagy így, vagy így látod, hogy mennyivel jobban működik ez a, ez, a, ez a kis apróság, amit tényleg nem kell hozzá programozói zseninek lenni, hogy normálisan megcsinál, és mennyivel jobban működik egy, egy olyan játéknál, ami. amit a, a pubg tudod. Ami még szintén nincs, Az inventory kezelés. Jó, mondjuk az inventory kezelés az a Dézinél pont teljesen máshogy működik, de hogy így. Mert a Dézi az inkább rámegy erre a realisztikus dologra. Ja, hát igen, persze. Hát, ott meg az kell tölteni a kulacsot, pont. meg el igen, kell raknod, igen. meg elő kell venni, meg ilyenek. Bár mondjuk szerintem az inventori kezelés az a PUBG-be se a legjobb. Tehát ott, ott olyan, nekem olyan fura. Hát ott legalább gördülékeny meg működik. Ez mondjuk igaz. A Daisy-be sokkal körülményesebb, de mondjuk szerintem a valóságban is ilyesmi lenne. Hát igen, tehát azt azért akkor nem lehet negatívunkként felróni a játéknak. Azt viszont már igen, hogyha lerakszol amit a földre, az valahova elbugol. Lehet, hogy már ezt is kijavították, de nekem ez a legutóbbi inventori élmény a daisy hogy leraktam valami erdőd. Oké. Okay. Ebből az a tanulság, hogy nem, nem szabad lerakni semmit. Igen, minden, minden a kezedre kell legyen. Így van. Hatalmas hátizsákot kell pakolni, mert különben baj lesz. Így van, és ha tele van, akkor csak simán meghalsz, mert úgyis mindegy. <hállt> Igen. Örülhetsz, Jó végre, végre, nem kell cipelni a sok szart. <hállt> megváltás lesz a halál. Ennél a játéknél ez fokozottan igaz. Így van, így van. Na, de nagyjából végértünk a, a témákon, és igazából akartunk még beszélni valamiről. Már nem emlékszem, miről. Mert úgy volt, hogy kevés téma lesz. Én igazából nem írtam fel semmit, aztán beléptem és láttam, hogy mit csináltál. Mondtam, hát akkor lesz itt műsor. Miért? Nem csináltam én Aha. semmit. Hát, majd, felírtam, összes így, témát belértad. De most azt mondtad, mondom, hogy mit csináltam, hogy én adom a témákat. Hogy, hogy én hát mit te igazából? De nem, ez jó. Ez, ez így pozitív, mit csináltál tehát, ja, Nem, értem, nem értem. vagyok én ezt hozzászok, hogy alán teszik a dolgokat. Meggondoltam, hogy ha most már tényleg ennyi minden, mert, az a, a, mert tényleg erre a téfre nagyon ráfűgte mostanában. Most eléggé azt meg végig is akarom teljesen játszani, mint lehet, hogy már jövő hétre sikerülni is fog. És mondom, akkor beszélek róla, mert, mert tényleg annak idején nem kapott akkor akkor a hírvelés szerintem. Vagy Igen, hát én... Egyébként ezt tart vissza engem is a hívtől, hogy akkora lehúzást kapott, amikor megjelent. Nem úgy, néz, Mindenki nézze róla tesztet, meg róla, tehát ilyen 75 környékén kapott, ami amúgy nem rossz. Tehát az a baj, hogy a, hogy a mai világban, ami játék nem 90-es, vagy sőt a mai világban már egy 80-as játék, az mindenki azt gondolja, hogy ez egy szar, de nem igaz. Ja, ja. Tehát könyörgöm, az 50% a közepes. Tehát még az 50% se rossz. Csak ugye ezt nem mindenki így fogja föl. Tehát én hát azt mondom, jó, hogy, a, hogy a 70, ahol... 75 fölötti játékok azok már nem rosszak. De ahol sok játék kap már 80 meg a fölötti értékelést, ott már azért szelektálni kell, mert az embernek nincsen végtelen ideje. Ja, hát persze. De hogyha most úgy veszed, hogy ez mondjuk fittingekért vagy jelen pillanatban, tehát 5 euró alatt meg tudod venni, ahhoz nem. képest, meg, hogy mennyi játékidőt ad, tehát oké, okay, szelektálni kell, meg minden, és akkor még, vár olyanok, még olyanok várnak, mint a Fallout 4, meg, meg majd meg kell lenni a Witcher 3-at, de úristen, az mi lesz annak neki kezdek, hát a három hónapig nem lesz se kenyér, se étel, se víz, se semmi. Jaj, jaj. Hát ott hát ránézt, ránéztem, hogy metacritic mit kapott a Breakers? és a kritikusok által 76 pont, a játékosok azok 6,9-et adtak el. Még ezt nem is értem, hogy miért csinálják a metacritic hogy hogy 100 pontba mérik a, a kritikusok által adott ezért, és 10, 10 pontba, 10-es skálán mérik a játékosok által. Tehát tudták akkor mind vagy 100 es vagy 10 es Hát de mér? ugyanott vagy. Hát ugyanott, igen. Át kell váltani. De nézd meg, az is például 75, tehát maga a játék nem rossz. Arról, hogy nincs hát. benne játékos, hát az meg sajnos írom. Ja, amúgy hát nem tudom, azt múltkor mondtam, hogy én kijátszottam a doom az újat. Ja, végeztél vele? Ja, ezt elmondtam. Nem, ismerő, nem. Nem. nem nem. csak nem, annyit nem, akartam mondani, hogy ez a játék valami kibaszott jó, és aki teheti, az vegye meg, mert, mert is letépi az arcodat meg minden. <gül> a kampány az volt jó. Atya úristen mi volt az? És ez mi a hosszú? Igen, igen. És amúgy én összeszedtem mindent, tehát az, az meg, hogy a térkép úgy van megcsinálva, meg hogy ilyen mindenféle dolgokat tudsz magadon fejleszteni, meg ez akkora ötlet, és olyan jó belesimult, tehát abszolút nem éreztem azt, hogy ez kilóg a Aha. Doom játékmenetből, a régi lövődözősből, mert meg, megkaptad Igen, ugyanazt az agyatla hülyeséget, de közben mégis kapott mélységet, annak ellenére, hogy tényleg nem lóg ki belőle. Ja, azt egyébként beterték volna a multiból is, hogy ott kapcsolgatni lehessen a... Ugyanúgy, mint a kampányba a fegyvernek az attachmentjeit. Ja, nem mondjuk külötték. azt a szén hogy azt még nem tették bele, sőt, akár még a fejlődési részt is beletették volna. Aha. Tehát, hogy mondjuk Igen. minden 5 szint után kapsz egy pontot, amit eloszthatsz egy fegyverfejlesztésre. Ja, ja, simán működött volna. Igen. Mondjuk, hogyha erősíteni nem is tudtak volna a fegyvereket, mint a kampányban, mert azért Igen. az nem lenne már fair, de például ez, hogy megnyitni új attachmenteket, meg ilyeneket simán beletették volna. Igen. Vagy kapcsologatni, vagy Igen. eleve úgy, hogy így a fegyvereket beállítod, úgy, hogy játszesz az attachmentet. Akár közben kapcsolgatod, vagy azt használod, nem tudom, tehát így ezt tovább lehetett volna egy kicsit gondolni. Igen, és amúgy az a túl hogy én nem vagyok annyira dúmos, vagy hát nem vallom magam annyira dúmosnak, tehát én az egyel-kettővel játszottam, de úgy nem maradt meg semmi, de hogy annyi ismerős ellenfélköszönt vissza, főleg mm -hmm. a bosszoknál, és azok a bosszharcok azok amúgy kurva jók, tehát meg, meg a zenék. Tehát én azóta ja, azokat a zenéket hallgatom folyamatosan YouTube-on, meg, meg azon gondolkodtam, hogy még a csengő hangomat is átállítom, mert ezek olyan jó olyan <gül> zenék, amikor beindul az úzda, ja, tudod, hogy most harc lesz, metál, és ú, nem tudom, ú, jó. Ú, jó. És, és tényleg passzol a játékmenethez, tehát amikor lazulás van, akkor, akkor semmi, viszont amikor zúzás van, akkor azon is zúz. Igen, és amúgy én, mint ilyen kollektívös fanatikus, én külön örültem annak, hogy akármikor visszaléphettél egy korábbi pályára, amin, hogyha elindultál és felvettél valami olyat, ami még nem volt meg, és ott kiléptél, azt ott elmentette a játék, és utána, hogyha folytattad, akkor az utolsó pályáról folytattad, ahova eljutottál, azt nem írta felül, és úgy tudtál visszamenni a régebbiekre húzni magadat, hogy ezt több játékban miért nem teszik bele, nem is értem. Hát itt jó ki van találva ez a rendszer. Vagyom a Igen. kampányt, ezt nagyon jól megcsinálták, aztán nekem a a volt kicsit csalódás, de ahogy kikupálták utána a múltit, szerintem más lett a rossz. Én a a DLC-ket belevasaltak. Én ezt a DLC-s dolgot próbáltam már ki, ugye ezt az új rendszert, hogy a megkaptuk patchben, ingyenesen. Így, így szerintem egész jó, mert így minden szintlépés után új, nyit ki valami értelmes dolgot, meg külsőséges, nem tudom ez régen hogyan volt, hogy pénzért lehetett -e venni a dolgokat, vagy ilyesmi. Nagyon sok, nagyon sok ilyen cucc volt, amit csak fizetős DLC-ből kaptál meg, meg ugye a pályák eleve úgy voltak, hogy azt is dlc a démonok Ja, hát igen. Na, viszont Így viszont egy tök jó, mert így azért van benne van, van benne bőven. Jó, nem bőben. azt mondom, hogy ez a játék legjobb része, mert oké, a múltit is kitoltam, úgy már amit úgy tudtam Ki És kijátszott ki a... ki, ki az, az menteket, a, úgy azon. Muszkorított, hogy, hogy kiátszott a múltit, és így szóltam, hogy te figyelj, hogy azt nem lehet kiátszani, az nem így működik. Én az azt életeket megszereztem belőle ez a lényeg. Na, tehát, hogy azt is élveztem, de amikor elkezdődött a kampány, és például az első küldetésnél, tehát az nekem nagyon tetszett, már az megmutatja milyen játék, amikor. Odaérsz egy kapuhoz, és mellette ott van egy számítógép, amin keresztül elkezd neked beszélni egy fasz, hogy mit kéne csinálnod. És fogod a számítógépet, és belebaszod a falba, mert leszarod, nem érdekel. Amikor van olyan rész, hogy ki kell szedni ilyen, ilyen hűtőfolyadékos valamit, a, a gépekből három van és mindegy ki szedni. És hogy óvatosan szed ki, mert probléma lesz minden erre meg bevágod ökő, meg letintod. Tehát, hogy <gül> ez olyan rohat jó, hogy elmondani nem lehet. És amikor mondjuk, mondjuk hazajössz a nap végén és a tele van mindennel, És mondjuk otthon is, nem, vagy nem tudom, olyan kajád van, hogy nem jó, meg, meg egész nap az uton baszogattak, meg, meg nem bírtad a vezetést, és leülsz a dum elé, és úgy kikapcsol, hogy az hihetlen. Igen, igen. Meg a pályák is úgy vannak megcsinálva a kampányban, hogy. Kb. Egy, ilyen egy estére egy. Szeret. Igen. És ami ez tök jó, hogy ilyen fél órácsú. Tehát én nekem ez nagyon tetszett, hogy rengeteg felfedezni valóban. Tehát, hogy nem ez a cső, mint régen. Hmm. Meg az, hogy például én azt hittem, hogy, ez, hogy a régi, azt hittem, hogy lesznek benne retrópályák, vagy retrópálya van benne, de én azt hittem, hogy ez olyan megoldom, mint a Wolfensteinben, hogy csak egy. Aha. De utána néztem, és nem. Minden pályán el van rejtve egy kapcsoló, amit ha átkattintasz, akkor nice. azon a pályán megnyitsz egy szobát, oda bemész, és utána a level select menüből tudsz választani régi pályákat, ami azt jelenti, hogy 10-valahány retrópálya van benne. De, minden pályán elduktak. egyet? Minden itt, pályán elduktak egyet, igen. Azt de te? De... Nem, egyet nem találtam, hallott? Én egyet Annyira találtam kirod. magamtól, és akkor utána a többi, ez már videós segítség kellett, mert amúgy azok, azok nagyon el vannak duba, és azt a térkép se jelzi, még akkor sem, hogyha ha, ha kinyitod azt, hogy mindent mutasson a térképen. Tehát azok tényleg nagyon el vannak a Hát ez kemény. És, és nagyon dura megvannak. Tehát ugyanazok a régi pályák, hát ugye, annyi ugye hogy az ellenfelek azok 3D-sek, meg a felvető dolgok azok a régiek, meg hát a, a textúrák, ezek a, a régi kockások, vagy így nagyon adja. Á, ezek. Nem, úgyhogy csak ennyit Na, akkor a is felírom, ha már nyit beszéltem róla. Na, bár nem. Már felírtam. Ja, bocsánat. <laughs> ja. Most ez egy ja. igazi játékajánló rész volt akkor. már volt itt a lop lopakodás, volt Arena ja. Shooter új gondolva, meg még régi klasszikus metal is. Ja, most nekem erről az a szemben, hogy én még VR-ba Ugye ott van ilyen uh ebben a VR-ba, ban korábban, hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen geocaching kb. Egy ilyen környezetekben kell keresgélni, elás az ládákat. És akkor azokat keresgéltem, meg így vannak ilyen elrejtett dolgok. És ilyen, hát ilyen küldetésszerűen meg lehet őket keresgélni igazából. De ez gyakorlódiában teljesen. Aha, igen, igen. És így oda van írva hogy mit kell csinálni. A, tehát jó, mondjuk volt egy olyan külletés, hogy egy hídnál, ez egy ilyen létező híd, csak megcsináltak így egy, egy, egy ilyen viáros, részbe, hogy egy részét így be lehet mászkálni, és hogy annál a hídnál ö, reakcióba kell lépni valamivel. És így körbe mászkálta a híd, tehát a tónak a partján a híd egyik lábánál lehet csak mászkálni, és nincs ott semmi basszus, csak kövek, meg egy lépcső, amire föllet lehet állni, és ennyi, ennyit tud csinálni. Na, mi az Istent kell csinálni? Utána néztem az volt a lényeg, hogy a vízbe kellett dobni. Hát ott azt hitték, hogy dobálja a vízbe tárgyakat, de igazából amikor a Strandlabdát dobtam bele, na akkor történt valami, akkor kaptam meg egy tárgyat. És így na báz meg ez volt. Tehát erre magamtól nem jöttem volna rá. Az baj, én nem nagyon szeretek egy YouTube-on utána nézni dolgoknak. Oké, hogyha A gyűjtögetős van, mondjuk, hogy például a GTA-ból lőj le száz galambot, akkor azt megnézem YouTube-on, mert hát a faszom se fogja keresgélni egyenként, az összeset úgy, hogy nem ki a térkép. De például, amikor valahol nagyon elakadsz, és már nagyon hülyének érzed magad, például a Tiffnél is volt egy-két ilyen rész, amikor nem találtam egy rovat kapcsolót, és minden körbenéztem, és megnéztem YouTube-on, és annyi, hogy egy vázát kellett szétcsapni, és az mögött volt. De a ja, játékban, és az honnan tudtad volna maga, De a játékban se előtte nem volt ilyen, hogy erre utalt volna, se utána. Tehát, hogy ez egyszer van a játékban, hogy a váza mögött van egy kapcsoló. Jó, amikor ez nem egy főküldetésnél volt, azt azért aláírom, tehát ez nem akadsz meg, hogyha uh -huh. úgy vagy. Tehát a főküldetések nagy része az mindig ilyen egyszerűbb, mint a mellékületések. Tehát a mellékületések azok inkább arról szólnak, ott, ott nem is az kell jó hogy bújdosol, mert ott bemész házakba, és ott alig van ellenfél, hanem ott inkább az, hogy logikázsz ki, hogy ilyen különböző pázilöket összerakni, hogy mit kapcsolsz ki, akkor mi kapcsol be meg ilyenek. Tehát ilyen kicsit ilyen nagyas dolgok vannak. Ja, én ilyen logikai játékokban nem szoktam soha utána keresni, hogy hogy kell megcsinálni. Tehát ki kell valamit találni, akkor azt inkább kitalálom, de azokat én is utána, amikor valamit keresg keresgélni kell, és ha pont arra így nem nézel be, vagy nem mész, akkor már így buktad. Az Igen, nem, nem szeretem. Olyan, olyanokat igazából le is teszek, általában hamar. Nekem annyira ez a dum se jött be, hogy így lehet tévedni a pályákon, aztán térképet kell nézegetni. Nekem olyan a cső, cső az teljesen megfelelt volna. Még, még arra is jó. Arra is jó. Tehát nem muszáj keresgélned. Csak hogy akkor a fegyvereidet nem nyitod úgy meg, meg nem tudsz, a, hogy fejlesztem. Ennyi. Azért párat sikerült szerencsére. Meg az, az is mekkora ötlet, hogy a mindegyik. Meg a babákat el... keresgélni. Ja, igen, a babák azok jó. Az nem. is megvan mind. Igen. Hát, jó ég. Az összeset megszereztem. De azt mondjuk kijelzi a térkép, szóval Aha. azt azért könnyebb nekünk. Még úgyis nehéz azért eljutni néha oda. Hogy az van tudod. Van egy kettő, ahol konkrétan a pálya szinte másik szegbetéről kell elindulni, hogy eljuss majd egy olyan részre, onnan leugorva oda tudsz menni. Tehát, Aha. hogy azért vannak Meg még a Dummusz visszatérve tökre tetszett, hogy a, a fegyvereknél az utolsó fejlesztés, az mindig az, hogy egy cselendet csinálj. Tehát ez ja, szerintem egy tök jó pofa, hogy nem tudod úgy fejl Aha. Aha. De Azok a csendek is tök jók. Igen, Igen. Azok és ugye általában is. arra amit föl akarsz fejleszteni, azt kell használni a szörnyeken, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy nem Aha. tudom, mondjuk, mondjuk stunolj le egy ellenfelet, és úgy jöld meg, és akkor azt kell használnod, és hogyha őt megcsinálsz, akkor felfejleszti aztán a fegyvernél. Most Még. ez konkrétan a plazmánál van, azt hiszem. Ja, ezek Most egyébként a Division-be is tesznek be ilyen újdonságokat. Most az 1.8-as update kapcsán, nézegettem videókat, és ott is van ilyen undergroundos DLC például, ahol így menni kell ilyen Ilyen nem tudom, ilyen folyosókon, amiket egy randomra játék, És ott például olyan, hát ilyen cselekményszerű valamik lesznek, hogy például a, a lövésed az sokkal, de ha túl sokáig lősz, akkor túltöltődik, és téged ráz meg. <gül> Tehát ott ilyenekre kell fűződni. Ilyeneket tesznek vele most abba a játékba. Úgyhogy kíváncsi, össze kell az 1.8-as pecsre. Itt a végén még azt is a gatyába Mondjuk, mondjuk lehet, hogy pont ebből kiindulva lehet bizakodni a wildlands is, bár én, nem tudom, én ott elhagytam már a reményt. Nem tudom, az a baj, tényleg úgy vannak vele már sokan, meglásson én is, hogy mi, micsoda? Tehát így keresgélni kell az emlékezetembe, hogy ja igen, van az a játék, amivel igen. amíg játszottam, pedig megkaptam ingyen Season pass együtt de jó vétel volt. <gül> egyszer, kapok, egyszer kapok az ingyen játékot, és akkor is egy ilyen post. <gül> igen. De mondjuk választottad volna a forerunner ugyanott vagy. Tehát... Igen, igen, igen. De mondjuk mit tudom én, ha más játékot, valami electric Cards gamet, lehet, hogy jobban jártam volna. Vagy még a lowbreakers is jobban jártam volna. <gül> ha, igen. Az biztos. Ja, mondjuk biztos. Nem mivel neked tetszett is a vétel alapján, arra emlékszem. Igen. Na mindegy, majd talán egyszer a Lowbreakers majd, hogyha ha 5 euró lesz, vagy ilyesmi, akkor biztos meg fogom venni. Nem tuti lesz valami akcióban. Én is arra várok. Meg szerintem ez sokan arra várnak. Szóval, hogyha. nagyobbak, még volt mostanában akció, de egy ilyen kis apró, tehát, egy nem nagyon ment le az ára olyan sokkal. Tehát ilyen 25 fölött volt még mindig. Én pedig azt hittem, e, hogy ezzel is meglépik majd mind a. Mint a. Megint nem felejtettem, pedig az előbb beszéltünk arról a két boxos játékról. Mi volt az a játék A Battle Ball? Ja igen, Ball, igen. körülbelül pár hónapra már volt egy hámbőbe 15 dollár, utána meg már 5 euróért, meg fél áron adták, meg ilyenek ja nem, Ja nem, most, bocs, bocs, most is akciós. 22,49 22, euró. Hát lesz az még kevesebb is, szerintem. Jep, szerintem is. Na majd akkor benézünk. Ja. Most viszont szerintem ezt az adást lassan be is zárhatjuk. Így van, körbeértünk mindent. Jó, jó mondom. Úgyhogy, mit szoktok ilyenkor a végén outroként mondani, hogy lájkoljatok minket mindenhol, esetek mindenhol, iratkozatok fel mindenhova, vagy nem Igen. tudom. Igen, és a clickplay.hu weboldalon megtaláltok mindent, van Discord csatornánk, amire nem nagyon megyünk fel, de már egy valaki oda talált, úgyhogy meg találni. Innen is gratulom egy a, a Igen. facsit. Igen, ment És amúgy, hogyha játszotok a dummal vagy a a Mikről beszéltünk? Ja. Na, bezártam már az oldalt. Az Atomega-val, Atomega, a meg mondjuk esetleg a dying -a, vagy ilyesmi akkor nyugodtan írjátok. Ja, meg olyan Mogyha valójá játékos, aki -val játszik, és hallgat minket, szerintem az egy elég szűk tehát nem sok minden van ebből az övezetbe. Jó, de lehet, hogy most kapnak hozzá kedvet, és majd akkor következő adásra igen, meg leírják, igen. hogy amúgy tök jó játék. Igen, igen. Ki tudja. Ja, ha ilyen van, akkor nyugodtan. Mondjuk, egyébként itt nézgetem ezt a Discordot, hát, mi se használjuk. <gül> Lehet az a probléma. Nem úgy, én hát, szerintem a, a TS az sokkal stabilabb, mint a Discord nekem. Az a, De nem arra, az hanem, hogy ezt a clickplay-es csenelt ha használhat meg mi is valamire, hát akkor nagyobb értelme lenne az embereknek oda találni. Én az a baj, hogy ennek a Discordnak annyira nem néztem utána, hogy én most se tudom, hogy hogyan van ez az egész, meg hogyan működik. Azt láttam, hogy vannak szobák, meg lehet beszélgetni, és nagyjából ennyi. Tehát, hogy... Hát nagyjából ennyi, igen. Jó, <laughs> hát, jó van. Viszont nagyon jól lehet közösséget építeni rajta. Tehát, hogy meg ugye ez a TeamSpeak-szerű voice chat is nagyon jól működik benne, meg viszonylag göldlékeny, hogy nem kell szerve Igazából bárki csinálhat magának egy Discord szervert összerak, pár szobát. Meg bárhol lehet csatlakozni ilyen, a Community nek a Discord szerveréhez. Nagyon jó össze van kapcsolva a különböző weboldalakkal, Például a, a Patreon jutatos héten leszem, nagyon sokan azt csinálják, hogy. hogy Patreon támogatóknak külön ilyen szobát tartanak fent, és akkor oda azok tudnak belépni. És Na, akkor majd, hogy többen leszünk, dom... akkor majd lehet, hogy mi is. Hát jobban akkor ránézünk, ja. Valamit, valami ja. játékot össze. Meg ilyen chat szobákat lehet ott akár csinálni, tehát hogy mit tudom én akár az adással kapcsolatos dolgokat is ott meg tudjuk vitatni. Igen, sőt legyünk interaktívak, nyugodtan igen. kérdezhettek, vagy akár még játékot is ajánlhatok a figyelmünkbe, hogy esetleg kipróbáljuk el mondjuk a véleményünket, vagy akár témával kapcsolatban, vagy ilyesmi. Ez most ott eszembe is tök jó ötlet. Igen, igen, igen. Nagyon sokan egyébként csinálnak ilyen dolgokat, de Mármint más podcastek is. Uh -huh. De náluk a Ilyetlen akartam mondani, hogy mi ez a program, ami elterjedt. Ez a Telegram az, ami az ami népszerű. De szerintem a Discord az egy sokkal jobb megoldás erre. Jó, ja, hát ott majd meg lehet, akkor minket találni, majd többször fölmegyek, és akkor majd én várom ott az embereket. Clickplay.hu fog meg lehet találni. Mondjuk a visszajátszás rendszer az nagyon szar. Tehát néha olyanokról küldő megjegyzést, hogy itt a nem tudom melyik szobába valaki hozzászólást írt, ami engem rohadtul nem érdekel, viszont azokban a cselelekba, amiket meg én csináltam, vagy akár még érdekelnél is, hogy valaki hozzászól, soha nem küld semmit. Jó rendszer, ez úgy érzem. Ja. Vagy, vagy valaki küld egy, egy üzenetet, mert így lehet személyre szól üzenetet is küldeni, és így azt is van, amikor három órával később eszemélyes, hogy nézd már, valaki írt, viszonylag, viszonylag várta volna a választ, hogy valamit. Tehát, hogy ilyen köz, közi közidifon. De amúgy egy jó rendszer is fejlesztik folyamatosan, úgyhogy. Mondjuk az rá is fél, mert én annyit találkoztam a Discord-ban, hogy egy-két streamer azon keresztül beszéget másokkal, és majdnem mindig az van, hogy, hogy vagy késik a hang, vagy akad, vagy ilyesmi, uh -huh. és ezért inkább mindig teljesen maradok. Mondjuk a az az szóval problémák sem. azok nem szoktak lenni nekem. De akkor majd az, kb. minden elfut. Tehát, hogy mobiltelefon, böngészőből is futhatató, hogyha valaki nem akar telepíteni klienst. Akkor olyan, mint a Skyrim. A Skyrim-lassan igen. Minden. Ez még nem fut böngészőből, de szerintem lassan bejelentik azt is. Hát mikron lassan már lehet tolni vele, úgyhogy. Így van. Na de akkor tényleg köszönjünk el. Az a Atomega... tesztet azt majd olvassátok el. Az az van linkelve, hogy egy kis önpromót nyomjunk. Így van. Meg a, hát a févet próbáljátok ki, meg a dulmot? Igen, ennyi, ennyi nagyjából. jó sokat. Nagyon sokat. Igen, igen. Úgyis jön a szar idő, úgyhogy ilyenkor be kell kockulni. A jó meleg szobába lehet kockulni. Mm. Így van. Na jó. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!